Szentesi Éva, Merkúr a retrográdban. Felolvassa, Szentesi Éva. Első rész. Itt állunk sötét évek után, egymáson kívül, nem kötődve senkihez, a boldogság ragyogó gyászában. Babicki Tibor, a Szövetség. Első fejezet. Meg akarok halni. Tudatában vagyok annak, hogy a halál után sóvárgok, hogy ez az érzés helytelen a szónak abban az értelmében, hogy mégsem kellene meghalni ennyire fiatalon, bár az, hogy mennyire vagyok fiatal, viszonylagos. Nem ragadtam ez idáig kést, nem követtem magamnak mérget, nem irattam fel tonna számra gyógyszereket, nem vettem kötelet, nem ástam bele magam abba, hogyan nyírhatnám ki magam, ha csak azt nem veszem számításba, hogy egyszer rákattintottam egy cikkre, ami az öngyilkolás módszereit taglalta. Egyébként sanszos, hogy gyógyszerrel csinálnám. Erről kifejezetten azt írta az előbb említett cikk, hogy nem ajánlja, mert nem romantikus elalvás lesz belőle, hanem fájdalmas rókázás kevés eséllyel a halálra. Életbe maradás esetén pedig jó eséllyel megnyomorítva. Ez az érzés egyelőre nem elhatározás, viszont képtelen vagyok irányítani a gondolataimat, amikor homályos lesz minden, nem vagyok jól, negatív spirálba kerülök, utálom ezt a kifejezést, hogy negatív spirál, olyan, mint a pozitív gondolkodás, amiből nehéz kimászni, és olyanokat dumálok hangosan, hogy bár csak elpusztítaná egy nagy meteora földet, és felrobbanna ez az egész fos, ami körülvesz. Egyébként Frankom megnyugtat a gondolat, hogy mégiscsak van megoldás erre a sok szarra, amiket nem is tudok pontosan megnevezni, mert nem vagyok beteg, nem élek háborúban, jó munkám van, van pénzem és vannak barátaim is. Egyszerűen csak sokszor eszembe jut, nem lenne túl nagy dráma, ha halott lennék. Sokszor gondolkozom azon, milyen temetésem lenne. És kélyes érzéssel tölt el az a rengeteg poén, amivel sokkolnám az embereket. Más az esküvőjéről álmodozik ennyire lelkesen. Nekem a temetésem tervezgetése jelent örömöt, tiszta Adam's family feeling, pedig kinikoromban se volt a memós. Például itt van rögtön az, hogy Luri szólna a Perfect Day. Arra vonulnék be? Vagyis vinnének be koporsóban. Amikor gyerekként néztem a hófehérkét, sokkal jobban izgatott, amikor az üvegkoporsó fölé hajolt a királyfi, mint amikor a végén megcsókolta a mennyegzőn a hercegnőt. Elveszi feleségül, és kitizgat. Azt nem nagy kunst megcsinálni, de meghalni ennyire menőn, üvegkoporsóban, királyfival. Na, az nem semmi. Szóval szépen tervezgetem a temetésem. Jöjjön akkor Lou Reed, tessék tessékbe menni, kisasszony már fel van ravatalozva a koporsója. Ne kóricáljon itt, tudom, hogy látni akarja. Mennyire kiborulnak magán az emberek, de azért mégis viselkedjen. Elképesztően idegesítő szellem leszek. Sokáig fogom kísérteni azokat, akiken bosszút akartam állni. ha <gül> vagyis hú, akarom mondani. Amikor pedig megszólal a refrén harmadjára is lúrid, mély, depresszív hangján, és jön a szám csúcspontja, it's such a Perfect day, you just keep me hanging on. Mint valami szó, akkor a feketébe öltözött férfiak felemelik a koporsót, és visznek is a gödörbe, hogy elhantolhassanak. Luritől a is eret nem kell ahhoz temetés, hogy azonnal magadba akarj döfni valamit, de ez a dal egy temetésen különösen hatásos. Pláne, hogy a tökéletes napról énekel, egy teljesen hétköznapi, tökéletes napról, mint amilyen az én temetésem is lesz. A legtökéletesebb nap a világon. Ja, és akkor legyen a ruhám piros, semmiképp nem szeretnék a saját búcsúztatómon a csodálatos koporsumban slamposan festeni. Sminkest is kérek, és legyen rajtam a kedvenc csizmám, az a kényelmes, amiben az idők végezetéig eláldogálok akár. A make legyen normál, ne essen a halott kozmetikus túlzásokba, nehogy úgy nézzek ki, mint a jól áll neki a halában merő strip ikonikus karaktere, Madeline Ashton. Istenem, de imádom azt a filmet. A hajamat hagyják, jó lesz a paróka is, az tartósabb. Egyszer olvastam, hogy az ember hajszálai egy ideig még nőnek a halál beállta után. Aztán láttam valami képet egy mumifikálódott holttestről, és elborzattam a pár haján. Nekem inkább legyen parókám. Parókás múmiaként akarok feküdni odalent, amíg el nem porladok. Mekkora poén! Aztán ezer év múlva kiásnak, és arról fognak cikkezni a holografikus újságok, hogy a letűnt korban milyen szépen temették a halottaikat az emberek. Ez a mi civilizációnk még adott az ilyesmire. Közben meghagyjuk már. Csak én voltam ennyire körültekintő, még a koporsóban elporladó hajra is gondoltam. És persze úgy kéne meghalni, hogy szép maradjak. Ne csúfítsam el magam kötéllel, pisztolyjal, vagy egy katasztrofális karambollal. A halál az élet része. Ezt valami önfejlesztő olvastam, szóval mondhatok még spiri közhelyes baromságokat. Úgy születünk, hogy tudjuk ezt, vagyis akkor még pont nem tudjuk, de aztán eléggé korán találkozunk vele, amikor először meghal a kiscicánk, előti a kocsi, csináltunk neki kopjafát a kertben, aztán meghal nagypapa, az már nagyobb falat. Szia, apa! Leülnél és elmagyaráznád, hogy mi a halál. De apa nem magyarázza el, mert ő sem tudja felfogni a saját apja halálát. A felnőttek olyan önzők, mikor a gyászukkal vannak elfoglalva. Egyszer csak nem jön többé nagypapa. Aztán nem jön többé nagymama sem. Tiszta kibaszás. Meg kell szokni az életet, mert a végére kurvára egyedül maradunk, és azt nagyon nem kéne megvárni. Egész életemben attól rettegtem, úgy halok majd meg, hogy nem lesz senkim. Hogy nem lesz felhajtás a temetésemen, mert elfelejtettek, és a kutya nem lesz kíváncsi rám. A nevemet se tudják, és a sírhelyemet is csak kényszerből váltja meg valami nem túl közeli rokon, és húsz év múlva, amikor lejár a sírhely, akkor ki lesz írva a sírkövemre, hogy lejárt. Kérem, váltsaki újra a bérletét. De nem jön senki, mert senkim se lesz. Aztán rám valaki mást. Eleve mekkora para kiírni a temetőben a sírkőre, hogy lejárt a bérlet, baszki. Hát senki nem fog feltámadni azért, hogy újra fizesse. Régen a nagyanyám előre gondoskodott erről is, de én nem ilyen vagyok. Nem fizetek előre. Természetesen legyen tor, ahol rúgjon be a gyásznép, Mert hogy sokan lesznek, és sajnálni fognak, és az elföldelésnél majd bőgnek, de a toron, ott meséljenek vicces sztorikat rólam, hogy mennyire ragyogó voltam. És vesézzék ki a ceremóniát, amikor bevonultam a koporsóban, és megszólalt a perfect day. És mondják azt, hogy akkor alig tudták visszatartani a nevetésüket. Istenem, de kár, hogy nem lehetek ott. Micsoda poén, kérlek, micsoda sziporkázó, brilliáns elme, aki ilyet kitalál. Na jól van, elég. Ne tapsoljatok tovább. Majdnem elfelejtettem, hogy nagy képet kérek magamról, legyek rajta istennő, de frankon. És mosolyogjak. Ki akar elkámpicsorodott képpel állni a saját temetésén? Tisztelettel kérdezem. Legyek vidám, már-már már kedélyes. Mondják azt, hogy ez aztán tényleg jól tartotta magát. kedjenek is, milyen szép tő volt, milyen szép temetése van, milyen szép a halában is. Mennyien szeretik, hiszen ilyen sokan eljöttek. A temetésről kár, hogy nem posztolhatunk az Instagramra, hashtag suchperfectday, mekkorát menne pedig. Gyűjthetném halálom után is a lájkokat, és mondanák, hogy fú de morbid, fú de bírom ezt a csajt. Na ez aztán tényleg vagány. Csúfot üz a halálból, mekkora fricska. Középsúly, kimerevít, feltart, bemutat. Nesze halál, jó nagy hülye vagy. Egészen természetes állapot, kezdem megszokni, hogy a halára gondolok. Néha viszont megrémülök. Vajon tényleg ki tudnám nyírni magam? Melyik lehet az utolsó pillanat a ravasz meghúzása, vagy a gyógyszerek bevétele előtt, amikor még visszafordulhatsz? Hol van az a pont, amikor még tudod, mit cselekszel, de már túl késő? Már árad szét a testedben a méreg? Már nem tudod kihívni a mentőket, vagy ami még rosszabb, szétlocsantottad a fejed egy fegyverrel. Még egy másodperc és vége. Szevasz, locs, plöcs, fröcs. Mostanában naponta többször gondolok a halálra, életem lehetséges megoldásaként. Megnyugtat a tudat, hogy egyszer ennek azért valahol vége lesz. Az is megnyugtat, hogy még életben vagyok, és próbálom megtalálni az értelmét a létezésnek hogy milyen jó, hogy felkelhetek minden nap, és szép házban élek, jófej barátaim vannak, nem kell nélkülöznöm. Az idő is megijeszt, mert kurva gyorsan telik, de ahogy Csát mondja, nem az idő múlik, hanem mi, és ez rohadt nagy igazság. Nemrég még a 34. születésnapomat ünnepeltük, buli volt, boldog voltam, most meg itt a harmincötödik, és a barátaim közül senki nem tudja, hogy én egy nap alatt mennyiszer gondolok a halára. Ha tudnák, olyanokat mondanának, hogy mennyire hülye vagyok, ne beszéljek őrültségeket, nem akarhatok meghalni, hiszen csodálatos vagyok, és sikeres, és rengetegen szeretnek, most nézzem meg, hányan lennének a helyemben. Miért? Mennyien? Mennyien akarnak napjában többször a halálon lamentálni? Ez olyan irigylésre méltó? Nem már, emberek! Ti tisztára hülyék vagytok! Vagy a többiek nem tudják, hogy az életnek egyszer vége lesz, hogy ezen a világon mindenki meghal, még az utolsó nyomorult kis pondró is, és az a sok milliárd ember is mind meghal. És ez senkit nem fog érdekelni, mert születnek új emberek, meg új pondrók, a ketőt néha összekeverem, bocs. Bárki elfelejthető, és előbb-utóbb mindenki sírhelyére új halottakat temetnek majd, és aztán már nem írják ki, hogy a sírhely bérleti díja lejárt, újra kiváltható. Kivételt képez a királyok és az államfők sírhelye, azokat jó sokáig megőrzik az utókornak. Lehet, hogy mégse hülyeség a királyfihoz feleségül menni? Okos voltál, te hófehérke! Nem lehet felfogni az életet, hogy ezt most minek csináljuk, mi a lényege, minek vagyunk itt, ha úgy is meghalunk. Csak azért a kis szórakozásért, meg a töménytelen vergődésért. Ha bulizunk, akkor ez a téma nem érdekel annyira. Olyankor mindenkit szeretek, kivéve, ha a vagyok, mert ők túlságosan meg akarják fejteni az élet értelmét, és lehúznak a fasságaikkal. Második fejezet. 20 perce fekszem mozdulatlanul, fogalmam sincs, hol a bugyim, a lábam közé nyúlok, még nedves, nem tudom eldönteni mitől. A fejemet mintha lékelnék,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 a fotón lévő ködös táj viszont illik a helyzethez. Annyit tisztán megvan a tegnapból, hogy a csajokkal elindulunk otthonról, proszekoztunk, az étteremben már gin tonic, aztán vodka, arázva, meg keverve. Minek keverni nem értem, mindig megfogadjuk, sose tartjuk be. Magas sarkú bokacsizma, miniszoknya, bőrcseki, hangosan röhögünk, fú, de menők vagyunk. Rendelünk, fizetünk mindenki külön a köröket, nem számogatjuk a pénzt, az ócska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 az előttünk lévő ovális, fekete, betonszerű tányéron három kiskanában különböző színű és állagú anyagok terülnek szét. Mellettük egy mini ecset, egy nagyon vékony, buzogány formájú fénybotocska és egy halalakú, tenyérnyi fémspatula. Egy pohárban jeges víz, egy másikban forró, a forró pohár oldalán pára. A törölköző átkötve gyönyörű királykék szalaggal illatos, meleg, friss. Mellettem a puha kanapén ugyanolyan királykék táska, mint amilyen a törölköző mastiának a színe, benne elegáns doboz, gyöngyház színű cirádás betűkkel az előkelő márka név. Egy luxus kozmetikai arcápoló super VIP bemutatóján vagyok Léviával, ő kísért el plusz egy főként. Mellettünk több százezer követővel rendelkező influencer live Szemben velünk pedig egy ultramenő ügynökség vezetője meséli, hogy a lányát felvették a legelitebb egyetem legelitebb és legkomolyabb szakára, és repülővel kellett kimenni hozzá többször is az elmúlt hónapban, pedig most rettenetesen drága az utazás. Ezt külön hangsúlyozza sokszor egymás után, hogy rettenetesen drága az utazás, de mindegy, mert a lánya szuper tehetséges, szuperokos, lovagol, zongorázik, és még könyörű is. Lívia halkan azt mutyogja mellettem. Úristen, jó van már! A légkör és a hely szofisztikált. Minimális bájcsevej, kényszerű érdeklődés egymás hogy léte felől, igazi szmoltolk, kutyát nem érdekli, mi van a másikkal, mindenki kedves, túl kedves is talán, itt senki nem hülye picsa, ide nem hívnak hülyepicsákat, ez egy kifinomult környezet, a város egyik legimpozánsabb környékén, a város legelőkelőbb száradájának, legfelső emeletének legdrágább lakosztályában. Leg-leg-leg. A tányérokon királykék makaronok, gyöngyházfényű fényű szórással, kék elkészített falatok, egy kis garnéla avokádóhabbal és csilipehelyjel, tesgőt kínálnak, de azt most nem kérek, még mindig behányok a múlt hétvégétől. Lívia elvesz egy poharat a tálcáról, imádja a tesgőt, én inkább vizet rendelek, megigazítom a magas derekú bőrnadrágomat, nós no mink, azt kérték, így jöjjek, közben persze a menő tulajdonosa idejött full a tányér másik szélén két halomban előre benedvesített korongok, a környezettudatos bioalapanyagokat használó márka arclamosóját és tonikját adagolták rá. Az arcjóga oktató kéri, hogy aki mégis sminkben érkezett, az mossa le alaposan az arcát a felül lévő korongokkal, aki pedig az utcáról szalad be, annak is érdemes letörölnie a szennyeződéseket, majd tonizáljunk, hiszen a tonizálás is fontos lépése az arcápolásnak. Érdekességképpen elmondja, hogy ezt sokan kihagyják. Az influencer felsóhajt, hogy ő ezt el se tudja képzelni. Felsóhajtok én is, hogy én se, hiszen ez a hidratálás első lépése. Persze, ha alkoholos, rossz minőségű tonikkal csinálod arra az esetre, ez nem érvényes, mondja hangosan Lívia. Alaposan törölgetjük a fejünket, közben óvatosan egymásra nézünk, ki hogyan fest arc tisztítás közben, és talán esmink nélkül. Micsoda intim pillanat ez ki lát így, senki se láthat így, ha az arcomat mosom, csak magam vagyok, még férfiak se nagyon láttak így, nemhogy tíz volt idegen nő, akikkel csak jópofáskodunk az ehhez hasonló rendezvényeken, de igazi érdeklődésünk nincs egy más iránt. Most lopva figyeljük a másikat a heves arctisztítás közben. Azt kezdem elmagyarázni, hogy a krémbázisú arctisztítás akkor is fontos, ha nincs rajtunk kép make-up, az influencer helyesel, az ügynökség vezetője pedig arról beszél, ő fogta magát, és az összes termékét megvette ennek a márkának, és imádja, nem hajlandó mást magára kenni, mert ez a legjobb arcápoló márka, amivel valaha találkozott. A tizenéves lányai is ezt használják, és ők is nagyon szeretik. Most ez a nő tényleg nem dugul el. Kezd idegesíteni. Pedig elég volt a megész nap. Súgy a hogy senki ne hallja. Közben mellettem egy másik nő kedvesen mosolyog, valószínűleg hallottam, amiről beszélünk, és a metakommunikációjából arra következtetek, egyetért. Ez a nő az ápolt készfejű, csodálatos vonásokkal rendelkező márkamenedzser, akinek az arcánál nem kell jobb cégér ezekhez a krémekhez. Látszik, hogy nincs műtve a ránzai finomak, nem tudom megmondani pontosan mennyi idős lehet, de az tudti, hogy közel van az ötvenhez. Hogy alulról vagy felülről, azt viszont képtelenség megsatszolni és ami fontos, hogy nincs szedre se töltve az ajka, ez az, amivel a legtöbben elszúrják. Kifordul az ajkuk a hialuronozástól, a szemöldökük pedig felszökik a botokstól. Rémes eseteket látni, sose értettem, miért nem szól nekik valaki a környezetükből. Ez azonban egy finom nő, nem esik túlzásokba. Irillem a fejét, a stílusát, nem sok, nem kevés. Észrevehető, olyan, mint egy ötvenes évekbeli kozmetikum reklám. Alapos mozdulatokkal körbetörli az arcát, majd tonizálja a bőrét, és ránk mosolyog, amikor elkészült. Gyönyörű a bőre! Ezeket a termékeket használja, árulja el a titkát! Kezdeményez vele beszélgetést a barátnőm. Kimeríthetetlen ez a téma. Szerintem a spiritualitásnál csak az arc és testkezelésekről szeret többet beszélgetni, gyakorlatilag bárkivel. Közben az arc oktató. Minden egyes alkalommal felröhögök magamban, amikor realizálom, hogy arcjóga oktatóm is van már. Arra kér bennünket, hogy tegyük a fém a jeges vízbe, és vegyük kezünk be az egyik tégeit, majd a háromféle emulziót keverjük alaposan össze. Ne féljetek a mennyiségektől, szépen be fogja inni a bőrötök, ne aggódjatok, ezek természetes alapanyagok, ráadásul a legjobbak. A fém spatulával összekeverjük az átlátszó zselészerű anyagot a sűrű krémmel és a kocsonyás, opálos textúrájuk encével, amire Noemi tutira azt mondaná, olyan, mint a geci. A krémek gyönyörűen egymásba olvadnak, és gyöngyházfényűen csillognak, miközben a igazgató arról tájékoztat bennünket, hogy ezek a krémek erre is képesek egymásba olvadni. Hát ez baromi jó. Bár én tudnék így olvadni bele valakibe, nem lenne akkora kötődésfóbiám, mint a ház. Viszont ezt hangosan kimondom, mire a mellettem ülő márkaigazgató és Lívia is röhögni kezdenek, a többiek farcal kevergetnek tovább. Az összekevert emulziót aztán félre kell tennünk, majd egy előápolóval ütemenként meg kell paskolni az arcunkat. Megpaskolni? Úgy, mint a gyerek fenekét? Kérdez vissza az ügynökséges nő és nevetünk. Csak lívia nem nevet, inkább fejeket vág, de az ügynökséges nő ezt észre sem veszi. Egyáltalán nem zavartatja magát, mindenbe belekotyog. Pontosan úgy. Hétszer egymás után paskolgassátok meg az arcocskátokat, hogy egy kicsit felé legyetek. ez a koreai szépségápolás egyik alapszabálya, hogy nem egyszerre, hanem hét kisebb adagra elosztva viszik fel az előápoló szérumot, hogy ezzel is növeljék azt az időt, amit az arcuk ápolására fordítanak. Az ünnökséges csaj rávágja, te jó ég, akkor mennyi idő kell a többire? Mire Lívia megjegyzi, ha ennyi időnk lenne az arcunkra, nem lenne pénzünk ezekre a krémekre, mert sose dolgoznánk. Ezen egyöntetűen összeröhögünk. Még az influencer is felnéz a telefonjából, amivel folyamatosan sztorikat készít. Következik a konkrét arcióga. Előbb a tarkonkon kezdjük, a jéghideg, halacska formájú fémeszközzel lentről felfelé haladva, ütemesen masszírozva mindkét oldalt. Ez lesz az alap. Lentről fölfelé. Meg kell jegyeznünk már az elején, mert föntről lefelé megteszi a dolgát a gravitáció, nekünk csak azzal van dolgunk, hogy visszadolgozzuk, vagy legalábbis megpróbáljuk. Majd jön az áll, az állkapocs, a gyáromcsont. Hoppácska, már pörög is a termelés, csinosodik a pofa szépülnek a vonalacskák, narrálja kedélyesen a műveletet az arcjoga oktató. Istenem, csak megmondaná valaki a frankót, hogy ez tényleg hatékony -e? Vagy totális időpocsékolás az egész? Suttogja nekem Lévia. Hetente hányszor kell ezt csinálni? Kérdezi az ügynökséges csaj, mert én esküszöm csinálom minden nap, ha visszafordítja a gravitációt. És jót kuncog a saját poénján. Igazából az lenne a jó, ha minden nap rászánnánk erre húsz percet, vagy még inkább fél órát, válaszol ki az oktató. Oké, majd nem adok a gyerekeknek enni, nevet fel az ügynökséges nő válaszként. Mielőtt a szemünkhöz érnénk, vissza kell tennünk a halacskát a jeges pohárba, és a kezünkbe veszük a minifén buzogányt, majd a külön, a szem környéki területre szánt kétféle krémmel, egy szérummal és egy moisturizerrel alaposan elegyengedjük a szarkalávakat. A jogaoktató megkérdezi, hogy a sűrű állagú moisturizer kérjük, vagy a könnyebb zselésebb anyagot. Livia sűrűbbre szavaz, neki szárazabb a bőre, én a zselésből veszek. Kezdem elhinni, hogy ez tényleg hatásos. Végül is logikosnak tűnik, hogy az az erő, ami a bőrünket összegyűrte, visszafele is taszíthatja a ráncokat, szépen simára vasalhatja a bőrt. Bár ez brutál meló. van erre napi húsz perce? Közben udakint hatalmas tűzijáték, pukkannak a placon a petárdák, és bődületes ováció rázza meg a teret, hangos üvöltések, nagyobb csoport ünnepli az angol foci csapat győzelmét. Egymásra nézzünk a prendigazgatóval. Hát ez baromi jó, ezek meg itt kint épp a meccsről jönnek és kurjongatnak? Hát nagyon vicces így jogáztatni az arcunk. Én utálom a meccseket, Tromfol rá, Lívia. Csak egy focistát ismerek, az latán Ibrahimovicsot, de azt is csak azért követem Instán, mert elég jó pasi, de egy meccsét nem láttam még. Nevetünk megint. Ibrama nem játszik. Tudom, mert a férjem kint van a meccsen. A páhoiba van jegye, nem annyira érdekli a foci, de nem akarta kihagyni, ha már itt van a mi stadionunkban a mérkőzés. Szóloda nekünk az ügynökséges csaj. Hova lenne jegye, hanem a páholyba? Meg se kellett volna jegyeznie, úgyis kitaláljuk. Hihetetlen, hogy ennek a nőnek mindenhez van hozzáfűzni valója. Lévia mellettem csak a szemét forgatja, inkább már nem mond semmit, a brand igazgató pedig maga elé mosolyog, de tudom, hogy ez egy cinkos mosoly. Az angol szurkolók közben tovább kurjongatnak a téren, és minden felhallatszik az impozáns szárod legfelső emeletén lévő lakosztályba. Újra lehült a tenyérnyi halfarok, amit most erőteljesebben a szemünkre kell nyomnunk. Na, ez az igazi rakenról. Kigúval egy kis faroktól is a szemünk. Atyám, de jó! Kiabálja az ügynökség vezetője, és mindenki nyög, meg sóhajtozik, totál transzban vagyunk, az első sok után átlényegülünk, és frankon kisimul az arcunk. Ahogy nézem magam a tükörben, egy rohadtul karikás, fáradt szemtekint vissza rám. Az arcomon a sok buli, pia, delíriumos éjszakákon elszívott dobozt cigaretták nyomait látom, pedig utálom a cigarettát, hetente legalább egyszer mégis szívom. A lányokra fogom ezt is. Ők akarják, ők kívánják, hozzák, veszik, muszáj nyomni velük, mert különben kilógok a sorból. Komolyan mondom. Semmit nem változtunk, mi csajok, Gimi óta, ugyanúgy majuk egymást, ugyanúgy bandába akarunk verődni, mint 16 éves kis csitriként. És a banda visz magával, még ilyen hülyeségekre is hajlandóak vagyunk egymásért, együtt menni, arciogázni. A múltkor egy barátnőm arról beszélt, hova kellene nyomatnom hialuronos töltést, hogy kontúrosabb legyen az arcom, és melyik területre férne el egy kis botox, és majdnem bele is mentem, csak aztán ugyanez a barátnőm jött, és arról beszélt, hogy kurvára felszaladt a szemöldöke a botoxtól. Meséli az ügynökséges. Mondom neki, hogy na jó, akkor tudod, ki meg, inkább nyaggatom a fejem a mini fémdoronggal, meg a jégbe fagyott fémhalacskával. Hát, ha segít. Amikor a kezelés végére érünk, egy nagyon kellemes permettel lefújják az arcunkat, aminek az a neve, hogy... Királynő permet. Érted? Mi más? Királynő permet az igazi luxusnőknek. Hogyan tudtunk eddig élni enélkül? Most mit kéne látnom? Sokkal szebb lettem. Ó, tényleg. Beszél a tükörnek, Lívia. Mindenki körbe dicsérgeti a módszert, a másikat, meg önmagát ebben a sorrendben. Ilyeneket beszélünk össze-vissza, és tök összefüggéstelenül, hogy Úristen, ez mennyire látszik, meg hogy milyen kisimult lett mindenki, és hogy ezek a krémek mennyire csodálatosak. Ami igaz is. Legalább mondjuk csodálatosak legyenek, ha ennyire kurvára drágák. Viszont az nem igaz, hogy teljesen kisimultunk, ahhoz erőteljesebb beavatkozás kellene, mint a fém halacska, fagyos farka hozzányomkodva a fejünkhöz. De ezeket csak magamban gondolom, nem mondom kihangosan. Egyébként megmosolyogtat, amikor belegondolok, ha látná valaki mindezt, is sírna a röhögéstől. Tizenkét nő egy luxus lakosztályban, egy jeges, halfarok formájú fémdarabban nyomogatja az arcát, és közben nem bírja abbahagyni az ajnározást. Ide jutottunk ebben a kurva emancipációban. Erre költjük a pénzünket, erre pazaroljuk az időnket, a tehetségünket, meg az eszünket. Közben sztorikat gyártunk arról, mennyire menő szérumokkal operálunk, és beírjuk a fotó alá, éljen a természetesség. Hm, éljen bizony. Éljen még az óceánból kivon természetes hatóanyag, a gyöngyházfényű fenntartható csomagolás, az újra tölthető tégely, a fagyott halacska farka, a fagyott kutya lába, ja, ezt nem ide, én az állatkísérletmentes vegánság, a vegánság állatok nélkül, műszörme bundában, vegan leather clutch-sal, éljünk mi is, polyester jacket több százezerért, műanyag ször még drágábban. Önámítás. Mindenki éljen, csak a tengerből vonjuk ki a hatóanyagot. Egy másik csaj egy youtuber egyből plegykálni kezd, és én rühelem azokat, akik azonnal fenteskedve fecsegni akarnak, ez a nő meg ilyen. Amikor kifelé menet az ajtóban elköszönünk egymástól, megdicsérem a kabátját, mert tényleg szép a kabátja, de ő furán néz rám, viszlat, vajon igazat mondok-e. Na igen, mindenki magából indul ki, majd azt mondja, ugye milyen menő? Ugye? De elég lett volna egy köszönöm is. Addig nem lépünk ki az ajtón, míg a kezünkben nem nyomják a luxus kencékkel telepakolt királykék ajándéktáskákat. Ez a legfontosabb, ezért jöttünk. Nem is királykék makaron zabálni. A liftben a sok százezer követővel rendelkező influencerrel megyünk le, aki egyébként nagyon kedves és szép, most közelebbről is megnézem magamnak, filter nélkül is kurva jól néz ki. Beszélgetek vele visszafogottan a semmiről, hogy sose szeret késni, ő mindig pontos, és én se szeretek késni, ezért nem is kocsival jöttem. Lívia is előrelátó volt, ezért mi nem a parkolóba megyünk, hanem a földszinten szállunk ki. Az influencer szerintem megkönnyebbül, hogy nem kell velünk tovább small -talkolnia. megkönnyebbülök én is, pedig tényleg kedves, csak hát, amikor az ember elér egy bizonyos kort, akkor már nem akar új barátokat, mert az új barátok veszélyesek. Írtóhelyes ez a csaj. Egyszer elhívhatnánk magunkkal koktélozni. Vág bele a gondolatomba, lívia. Jók voltak az energiái, nyilas jegyű, azok ilyen kedves teremtések. Most te, Frankon, megállapítottad ennyiből, hogy milyen a csillagjegye. Ne idegely már fel. Amúgy meg csak azért, mert menő influencer, még nem akarom elhívni magunkkal sehová. Tudod, hogy csak óvatosan az ilyen barátkozásokkal. Megint bizalmatlan vagy az emberekkel. Ez nem jó energia. Változtatnod kellene ezen, mert így nem könnyíted meg a dolgodat. Tolle le finoman a barátnőm. Na ja, ebben jó vagyok. A dolgaim megnehezítését expert módon művelem. Ötödik fejezet Tisztelt kolléga! A Magyar Pujka Szövetség ezúton tisztelettel meghívja önt éves szakmai konferenciájára. Az esemény sajtó de regisztrációhoz kötött. A tavalyi évben elmaradt esemény idén több okból is nagyon aktuális. Bemutatkozik a Magyar Pujka Szövetség új elnöke. Olvasom az első hétfői sajtóhírt a postaládámból. Mat twitt és fekete garbót vettem fel. A fekete alapon zöld kockás anyag két kamuzsebén két kamubros, tisztára, mintha egy Chanel kosztüm alja lenne, mondjuk jó távolról kell nézni és hunyorogva. A csizmán mokka színű, pont addig a vonalig ér, amely nem töri meg bénán az összképet. Milyen jól nézel ki? Kiabál rám az egyik kolléganőm. Köszi, egész hétvégén hánytam. Röhögünk, és tényleg hánytam, sok volt a buli, de legalább nem hízok. Ezt is megbeszéltük. Milyen szerencsés, aki kiokádja, amit bezabál. Az irodak konyhájában néhányan kávéznak, és magánéleti gondjaikról fecsegnek, az egyik csajépen válik, mondjuk ez nem újdonság, valaki mindig válik a cégnél. A olyan tisztító szertartás a hétfény konyhában a kávé fölött, az értekezlet előtt. Igazi szemetes láda a kávéfőző és a hűtő közötti rész. Mennyi sztorit nyelt már el ez a helyiség? Felér egy 21. századi román a regénye. És akkor képzeld el, hogy odajött az új csajával, Baz meg, pedig tudta, hogy ott leszek, meg a közös barátaink is, és még a csaj férje se tudja, hogy a feleségének kapcsolata van, de ezek leszarják, bazd meg, ezeket semmi nem érdekli, igazi gyökerek. Hogy mit csináltam? Hát oda mentem, baszki, oda mentem hozzájuk, megálltam a csaj előtt, és azt kérdeztem, hogy ugye nem lopnál el semmit egy boltból, vagy nem nyúlnád le senkinek a kocsiját, akkor az én férjemre miért mentél rá? És álltam előtte, és csak néztem bele az arcába, kurva közelről, a Dávid meg azt mondja, álljál áll már le, érted, álljál áll már le. Mondtam neki, hogy dehogy állok, persze. Megütni azért nem fogom azt a libát, annyit nem ér az egész, hogy a közös barátaink előtt leégessem magam. Azt nem adom meg neki. A csaj meg elkezdett bőgni. Értitek? Lopni mer, kefélni más férjével, mer. Ezekhez van pofája, de előttem két lábon gyáva megállni. Egy gyávas szar. És tudjátok mi van? Hogy leginkább ez idegesít benne. Dávid is egy beszari macska Jancsi. Inkább vágott volna képen a helyet, hogy ott finomkodik. Kolléga nőm rendesen kikelve magából meséli, vállásának körülményeit. Igazából évek óta csajja a férje. Kb. a félváros előtt nyilvánvaló volt, szerintem ő is tudta, vagy nem tudom, lehet tényleg van olyan, hogy annyira vakon vagy, nem veszed észre, mi zajlik körülötted. Épp a legintimebb szférádban, a saját házasságodban vagy full inkompetens. Elképesztő mekkora disznó, nem? Egy beszari, gyáva, kispöcsű nyomorék. Tényleg egy igazi macska Jancsi. Imádja ezt a szót. Újabban gyakran használja, leginkább a leendő volt férjére. A csaj rendesen fuvalkodik, miközben beszél, az arca piros lesz, a haja szétesik, a szemei karikásak, fogadni mernék, hetek óta nem alszik és piaszaga van. Nem azt a formáját mutatja, amit megszoktunk, az inge nincs kivasalva, a farmerjában nem rakott tövet, amitől még jobban látszik, hogy derék résztél nagy rá a méret, viszont a csípőjénél kifeszül. De ez még semmi! Azt a kurva Maldív nyaralást is el kellett halasztanunk, mert valami faszom vírus miatt lezárták fél Ázsiát. Állítólag sok a beteg ott egy ez idáig ismeretlen megfertőződés miatt, pedig el akartam menni még nélküle is, hogy lekapcsoljam az agyam a szarról, amibe belerakott. Közben próbálom kinyitni a hűtőt, aminek a biztonsági zárja aktiválódott, mivel a kollégám az előbb csapta be az orrom előtt, hiába kértem, hogy ne, így bármennyire is rángatom az ajtaját, nem enged a szorításból. El kell telnie két percnek, egy kurva istenit elhagyja a számat. Amikor káromkodom, olyan vagyok, mint anyám. Borzalmas. De a többiek ezzel nem foglalkoznak, mert a panaszkodó túl túlharsogja a konyhát, és válogatott szidalmak záporoznak a szájából. Ez a szemétláda aztán előállt azzal, hogy átiratja a kurvájára az én jegyemet, és majd együtt mennek Maldívra, de én kőkeményen beintettem nekik, na azt már nem, kisapám, beszopod a faszt. Úgyhogy tulajdonképpen nem is baj, hogy nem engednek be oda senkit, mert így ezer százalék, hogy nem viheti elnyaralni a mi helyünkre, értitek, a mi helyünkre ráadásul. Kedves kollégámat nem zavarja, hogy a félország a Maldívon nyaral, már mint annak a rétegnek a fele, akinek van pénze. Kedves kollégám, szerettem utogatni, mennyit tud a férjekölteni exotikus utazásra, és logózott fürdőruhában ültek a hófehér homokban, amit alaposan dokumentáltak Instán. A leggicsesebb az, amikor Maldívon kéred meg a csajot kezét úgy, hogy beleírod a homokba a nevét. Ez a fasz az enyémet így kérte meg, most meg oda akarja vinni a ribancot, na azt már nem. Remélem jól beszopatja őket ez a kurva járvány, és még jövőre se tudnak utazni. Ezen nevetünk nincs Akkor a szerencséd, mondja egy másik kollégánk, mindenki figyelmesen hallgatja a rögtönzött monológot, aztán húzzunk be mítingre, megvan mindenki, kiplegykáltuk magunkat, jöhet a meló. A forgószék, amit pluszban kell betolnom a terembe, alig fér be az ajtón, túl sokan vagyunk, beülök a kollégák közé a körbe, előveszem a laptopom, kinyitom a táblázatot, amire szükségem lesz, aztán egy másik lapon a bulvár hírek között kezdek scrollozgatni, és ha a nevemet hallom, akkor vissza a táblázatra. És úgy teszek, mintha vettem volna az adást. A sztárfeleség krumpli diétával fogyott az esküvőjére. Hihetetlen, de 10 kilót leadott. Nem hiszi el, kivel fotózták le a híres focistát, a pár próbált elbújni a kíváncsi szemek elől, de olvasó riporterünk lebuktatta őket. Hatalmasat villantott a nagy ő bombázója, méretes mellei kibudjantak. Szépen gömbölyödik a ami pocakja. Ez nem semmi. Nagyon büszke a gombájára az egykori glam modell. Megszólalt az asztrológus. Ezért mennek szét sorban a magyar sztárpárok. Dolgoznék már rajtad. A híres nagyszájú rapper nehezen viseli az intimitás hiányát. Elmúlt a szerelem is, már nem egymással képzelik el a jövőt. Még friss a szakítás, nehéz beszélniük róla, de a fókusznak együtt mesélték el, hogy mi történt velük. Fő, baszki. Az Az a elzsibbad ezektől a hírektől. Ezek a semmit mondó, üres, ostoba emberek. Sose gondoltam volna, hogy valaki a tár lehet csak azért, mert lefekült valakivel, aki sokat szerepel a tévében. És azt se gondoltam volna, hogy ha egy híres valaki megduk valakit, akkor azt, akit megdugott, már sztárként kell emlegetni. A sztármaminak szépen gömbölyödik a pocakja. Igen, baszki, a terhes pocak az gömbölyödik, mert kockulni nem tud. Rombuszba se formálódik, vagy legalábbis igencsak meglepődnék rajta. Ez ma a teljesítmény, a produkció, hogy valaki együtt hál egy celebbel. Ha valakit felcsinál egy celeb, az már sztármami. Krumpli diétával fogyott az esküvőre tíz kilót. Eleve milyen az a krumpli diéta? Full keményítőd zabál és hello? Tisztára kretének lettek az emberek. Ezek után kicsodálkozik azon, hogy élőben közvetítik a szülésüket. Vagy hogy elmennek reggel a klotyóra és azt lájvozzák be? Mindenre még egyet is árulnak? Megvan ennek is az evolúciója. Pontosan ez a sorrend. Előbb jelentkezz, 20 évesen van, amilyen valóságsóba, ott legyél te a legjobb nő, vagy bőg, ármánykodj, balhész, ebben a sorrendben, többször egymás után, kúrja a paplan alatt, a kamerák előtt, aztán kúrj a paplan fölött is. Hadlása az ország a segged, ha nem nyered meg a játékot, az se baj, miután vége a sónak, rögtön gyere össze valami celebbel, vagy legalább egy gazdag palival. Ha dobott a celebb, vagy a gazdag pali, akkor kezdj el dubajozni. Mikor az új Dubaj, csak szólok. Tarháj össze jó sok pénzt, vedd meg az Epi vitont az Andrásin, majd fotózd le magad a táskával a liftben, hogy de jó, már neked is van ilyen. Aztán gyere össze valami celebcsaj levetett szintén fasziával. Vagy feküdj össze egy jó jóképűnek mondott, túlárazott, de legfőképpen túlfizetett focistával, Add el az első közös fotótokat a bulvárnak, nyilatkozd le, hogy nem könnyű, hogy lesifotósok követnek lépten nyomon, ezért úgy döntöttünk, megmutatjuk magunkat most először, annak reményében, hogy ezek után hétköznapi béletet élhetünk. Rakja a gyémántot az instára, ha megkérte a kezed, meg a lánykérésről készített videót, ahogy letérden eléd a homokba, szard le, hogy mindenki azt kérdezi majd, kivette fel ezt a romantikus meghittés intim pillanatot. Hestegelt, hogy forever together, aztán készíts videót a kurvára habos babos esküvődről, ruhádat szponzorálja az a szalon, amelyik az összes celebmenyasszonyra ugyanolyan hacukát ad. Majd szűj be egy gyereket, posztold élete első pillanatától minden fontos lépését a megkérdezése nélkül. Árusítsd ki, és tudomás se vegyél arról, mit mondanak erről a gyerekjogvédők. Ted magasra az ingerküszöböt, szajd le mindent, de látványosan sértődj be a kritikákon, majd nagy, hangzatos posztban jelensd be, hogy soha többé nem mutatod meg a gyerekedet, de két hónap múlva kezd el úgy fotózni, hogy csak az arca nem látszik, aztán egy kis idő elteltével ebben a formában is add el reklámokba. Légy immunis a társadalmi jelenségekre. Titkold el a házasságod válságát, majd jelentsd be, hogy váltok, mert bár egy éve dolgoztak a házasságotok válságán, rá kellett jönnötök, hogy nem azonos a szeretett nyelvetek. És még ugyanebben a posztban kérd meg nagy tisztelettel a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben a magánéleted, a képek és a szöveg felhasználása tilos és köteles, közben pedig felejtsd el, hogy az egyetlen ember, aki soha nem tisztelte ezt a magánéletet, az te vagy. Legyél ászent, legyél mohó, legyél ostoba. Minél nagyobb az ászentséged, annál nagyobbat szakíthatsz. Húny be a szemed, ne olvasd kommenteket, vagy elegánsan kapcsolt ki a kommentelési lehetőséget az oldalaidon, és akkor nem fog fájni. Vagy olvasd kommenteket, és vágd magad áldozati pózba, hogy belebetegedsz ebbe a rengeteg irítségbe és gyűlöletbe, mert te csak szeretni jöttél erre a bolygóra, hiszen erre születtél. És soha ne feledd. Minél nagyobb a dráma, annál jobb eséllyel zabálhatod majd Pintér Tiborral és győzikével a bogarakat valahol Afrikában, miközben egy olcsó, kiöregedett glamurmodell rámozdul a széles figyorú, idióta műsorvezetőre, de az okosan lepattintja, mert ő épp abból épít brendet, hogy buddhista lett, és amúgy is fedhetetlen a családapa imidze. Sőt, minél nagyobb a műhiszti. Annál hamarabb kérnek fel a Dancing with the Stars balkán változatába, ahol veled is eljátszatják, hogy összemelegettek az egyébként homokos latintáncos pároddal. Borulj ki! Üzenj sejtelmeseket, add a lovat, mondd magadét, és ha figyelnek rád, hidd csak el, hogy ez a figyelem annak szól, hogy tényleg érdekes vagy, és letettél valamit az asztalra. Pedig csak annyiról van szó, hogy az égbe kiáltó butaságot felett kárőrvendenek. És azon, hogy a képmutató életedről előbb-utóbb is lehulla lepel. Tessék, igen, adom le a prezit péntekre, mindenem megvan hozzá, rajta vagyok az ügyön, kattintok vissza a táblázatra, amikor a nevemet hallom. Az előbb kibaruló kollégám most némán síra monitorja mögött. Gondolom, megint az új nő Insta profiát nézegeti, pedig figyelmeztettük, hogy ne tegye, mert nincs semmi értelme. Majd fel is a Facebookon -a, a munkahelyi csetszoba, amiben öten vagyunk az irodából, és a bikinis fotón az új csaj szőke, borzalmasan fékpóthajjal, atomfészapolt fejjel műmosolja a ronda porcelánhéjas fogakkal virít. A nő feje rémesen mű, a szája túltöltve a homlokat tükör sima, a derekka valószerűtlenül vékony. A lábai ugyanilyen valótlanul hosszúak, a bőrszíne nem igazán passzol a téli időszámításhoz, mintha egyfolytában nyaralna, vagy csak ennyire jó filtert használ. Gondosan elhelyezve mellette egy Christian Dior táska, első ránézésre is több ezer euró. Egyébként totál életszerűtlen, elegáns táskát vinni magaddal a tengerpartra. Majd kikeressük az árát, később ez még fontos lehet a vállási procedúránál. A csuklóján Rolex, és uh, ez a kibaszott kurva fix, hogy XS-es méretet hord, nézzétek már meg a fotóit, nincs is, dereka! Így a Caps lock a kolléganünk, ami azt jelenti a virtuális térben, hogy ordibál, persze amúgy halálnémán ül a gép előtt, és csendben bőg, közben klimpíroz, még zajlik a meeting, amin már rég elveszítettük a fonalat. Hagyjad már, csak leretusálja a derekát, sose néz ki így az életben. Fogadni mernék, hogy ocsmányul fel van töltögetve a feje, pöffeteg a botoktól, és az orra ugyanolyanra van kupálva, mint az összes többi hajtósnak, full Michael Jacksonosra faragták. Honnan veszik ezek, hogy mindenki hajtós, aki így néz ki? Miért ne lehetne enőnek ilyen az arca, és ennyire valószerűtlen a dereka? A többiek kiröhögnek, amikor ezt felvetem a csetben. Pedig komolyan gondolom, és folytatom is a gondolatmenetem. Nem mindenki kurva, aki annak látszik, ne legyünk már előítéletesek. Ne ítéljünk csak a külső alapján. Ha mi kikérjük magunknak, hogy ne csak a tökös, csajt lássák bennünk, akkor én kikérem a kurvák nevében, hogy őket se az alapján ítéljük meg, hány köpcenti a szilikoncsacsuk, és hány gram töltőanyag van a szájukban, vagy mennyire húzzák fel a fészapot a kurváknak is joguk van ahhoz, hogy kurvák legyenek. Döntsenek szabadon a testükről és arról, mire használják a szexualitásukat. Egy másik kollégám erre hosszan ecsetelni kezdi, hogy a kurvákodás nem feltétlenül szabadon választott gyakorlat, hanem a nők évvezredek óta bele vannak kényszerítve ebbe a kiszolgáltatott szerepbe. Mindig is alá voltak rendelve a férfiaknak, ezért rengeteg nőnek nem maradt más lehetősége, csak hogy kihasználja a testi adottságait. Oké, okay, de mondjuk az is igaz, folytatom én, hogy ma már vannak olyan nők is, akik tudatosan használják a szexualitásukat, tudatosan építik a külsejüket, és nem akarnak semmi mást, csak gazdag férjet fogni, annak gyereket szülni, és attól vállás esetén magas tartásdíjat kiharcolni, hogy ne kelljen dolgozniuk életük végéig. És akkor ez hibás viselkedés? Vagy ez van belénkódolva, hogy boldoguljunk az életben? És minden kétséget kizáróan ez bizony egy igen hatékony módja a boldogulásnak, már akinek van adottsága hozzá. Egyszer egy csávó jó tíz évvel ezelőtt azzal fárasztott egy továbbképzésen, hogy én a nőknek abba a csoportjába tartozom, akik ezt simán megtehetnék. Mármint, hogy a testemmel boldoguljak. Frankon csoportokba sorolta a nőket, és engem úgy értékelt, hogy nekem nem kellene a karrieremmel törődnöm, csak azzal, melyik gazdag férfit választom ki, aki megad nekem mindent. Sosem felejtem el, mennyire értetlenül álltam a kinyilatkoztatása előtt. Természetesen ő volt az a gazdag csávó, akire elsősorban gondolt. Vele kellett volna összejönnöm, őt kellett volna kiválasztanom, neki kellett volna nekem mindent megadnom. Kurva gazdag volt, az a típusú burzsó ágyökér, aki az asztalra kibassza a porse kulcsát, és akinek a legmenőbb kütyűi vannak. Olyan cuccai voltak, amiről én álmodni sem mertem, és jó néhányszor elhívott randevúra, én meg rendszeresen nemek mondtam, mert egyszerűen nem jött be a pali. Aztán járt utánam bárokba, meg a kedvenc helyeimre, és piákat küldözgetett a másik asztaltól, közben pedig úgy tett, mintha véletlenül lenne épp ott, készröhely volt, csak ült és megfigyelt. Várta, hogy adjak valami jelet, hogy átülhet, vagy mit tudom én. De én nem vagyok jó a jelenlésben, ezért... Tisztelettel megittem a piát, aztán elkezdtem valami helyes csávóval smárolni, akivel éppen akkor nyomultam. Mondjuk ezt akár vehette volna jelnek. Eléggé egyértelmű volt. A pali megosztotta velem világnézetét. Szerinte az emancipált, karrierista nő a társadalmunk vége. Tele kell szülni a Kárpát-medencét, különben jönnek a migránsok és elveszik a kultúránkat, valami ilyesmiről hadovált jóval később fizetett kormányhirdetésekben is, mert hogy erősen beállt a propagandába. Még jó, hogy nem jöttem vele össze. Képzelhetitek, mennyire égne most a pofám. beszélt. Egyszer összefutottunk a mamutban, én meg épp eléggé szarul néztem ki, mert nem voltam jó paszban. Hétfő is volt, és másnapos is voltam az erős vége után. Ő csillogó, drága órában, élire vasalva, peckes öltönyben lépett be mellém a liftbe, mert csak arra tudtam gondolni, a kényszeres szóváltásunk alatt, hogy na, ez a csávó tutira azt gondolja magában, hogy neki lett igaza. Fognom kellett volna egy gazdag férjet szépen megállapodni, és nem elbaszni a fiatalságomat meg a jó kinézetemet a karrierépítéssel, a fene nagy önállóságra való törekvéssel, és a szingli életformával, aminek íme, delírium a vége és megvetés. Miután kilépett a liftből, belenéztem a tükörbe, és azt próbáltam megfejteni, vajon mit látnak bennem szépnek a férfiak, mert hogy én sosem tartottam magam különösebben annak. Oké, okay, a lábaim mindig is jók voltak, de azt anyámtól örököltem, így néz ki és kész. Viszont a többi részem? Inkább karakteres vagyok, mint szép. Sosem volt annyi önbizalmam, mint Noéminek, közben pedig azt érzem, reálisan látom magam, elismerem azokat a részeket, amik jók rajtam, de látom a hátrányaimat is. Ez a csávó viszont rám volt kattanva. Biztos csak működött bennem az elutasítás elve, ami a narcisztikus pöcsfejeknél aduász. A megbeszélésnek közben vége. A kollégánk pár nem visszafogottan sír, hanem rendesen bőg kint a cigizőhelyen. A többiek körbeállják és vigasztalják. A felhevített teveszarszagú cigőze gőze megcsapja az orrom, és újra hány lesz. Írok Léviának, hogy meló után üljünk be valahova, mert ki kell magamból dumálnom ezt a kurva munkanapot. Hatodik fejezet 5 évvel ezelőtt találkoztak ezen a helyen, egy könyvbemutatón volt az első rendezvújuk, pontosan emlékszem rájuk,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 Hetedik fejezet. Ah, De jó, hogy felvetted, tudom, késő van, de te ilyenkor még úgy sem alszol. Na, figyelj, nem bírok úgy lefeküdni, hogy ezt nem esélyem el. Olyan plegykám van, de olyan, hogy lefosod a bokád. Nyomja a telefonban Noémi, levegőt se vesz, engem nem hagy szóhoz jutni, és kikényszerített hallgatásomat beleegyezésnek veszi. Nincs mese. Végig kell hallgatnom azt az iszonyatosan fontos plegykát, amivel semmiképpen nem várhatott reggelig. Várjál! Ősz, üljél el, mert el fogsz ájulni. Szóval mondom, nyugodjál meg, várjál, várjál. Na, te vágod a timjéket? Tudom, te nem bírtad régen, mert te egy idióta hülye tartottad, de azt még te is elismerted, hogy faszán megcsinálta a bizniszét. Tűkögyes. Tényleg jól összerakta magát. Nem szórta el a pénzt, belevágott ebbe az interior tervező stúdióba, és Frankon ügyes is. Nem az a zseniális tehetség, érted meg? Hülye Ribiknek rendezi be a lakását, akiknek kifizeti a faszia az egészet, de az most mindegy, nem ez a lényeg, hanem a sztori. Összejött pár évvel ezelőtt azzal a helyes kis csávóval. Vágod. Hogy ne vágnád? Még beszéltük is, hogy milyen jóképű faszi, biztos nem fog Timi mellett megmaradni, mert persze a Timi mutatós kis csaj, de azért nem az a nagy, jó, csaj, szóval érted? Mondjuk egy lúzer volt a csávó, nem volt egy vasase. Timinek viszont jól ment a biznisz, meg ügyesen csinálta az instáját, és kurvasok sok követője lett, főleg kurvák, <laughs> meg rengeteg együttműködése, és akkor ezt a csávót szépen összerakta magának, a palit is elkezdték sokan követni, ő is megcsinálta a saját bizniszét a csaja követőiből, halágáz, és akkor meghívták őket szánalmas stress műsorokba szerepelni. Azokat te láttad amúgy. Akkora égés. Annyira kellemetlen volt, már ott is lehetett tudni, hogy ez a faszi csak érdekből van vele, Témi annyira vakon volt, meg annyira bele volt zuhanva ebbe a fasziba, hogy nem vágta le, mennyire alázza. Az meg csak ráadás volt, hogy egy rakás tévénéző előtt csinálta az egészet. Velem így beszélne a férjem, hallod, úgy elzavarnám a gecibe, hogy előbb pislogna kettőt, mint pocok a lisztben, aztán tiplizne. Na de várjá, várjá, nem ez a sztori lényege, hanem hogy Timinek volt ez az óriás örökbarátnője, a Niki. Timi, Niki, még a nevük is timmelt. De olyan barátnő, mint te nekem, hogy sülve főve együtt. Azt hiszem, együtt ribanszkodtak régen. Aztán Niki hozzáment valami rémgazdag faszihoz, akinek szült két gyereket, és fullon van azóta. De a faszi elhagyta már valami hülyepicsa miatt, de az most mindegy, nem lényeg. Ha nem tudod, mi volt? Á, paszki, nem hiszed el. Tényleg üljél-e, lefosod a bokád? Vártam, hogy Noémi levegőt vegyen, mert egy kicsit elvesztettem a fonalat, hogy Timi, Niki, hülyepi, kurva, kikinek a férjével, kikivel van, merre hány méter, de Noémi nem vett levegőt, folytatta. Szóval mondom, Timi tegnap megnézte a faszia üzeneteit, mert az az idióta pali bekapcsolva hagyta a megbúkját és az üzeneteket a telójáról automatikusan átmásolta a gépre a készülék. Érted, Apple. És a MacBook tele volt a Niki üzeneteivel. Mármint annak a Nikinek az üzeneteivel, aki a legjobb barátnője a Timinek. Kapard össze az állat, barátnőm. Ezek legalább fél éve basznak. Ahogy hallod, úgy, ahogy mondom, a Timi háta mögött. El tudod képzelni? Ez kb. az a fokozat, mintha te feküdnél le lőrinccel. Brutál. És tudod, mit csinált ez a hülye, Timi? Nem fogod elhinni. Mert az, hogy mit csinálnék én, nem kérdés. Baszkodnám ki az összes cuccát az ablakon keresztül az utcára a kretén férjemnek, ha ilyesmire rájönnék. Lecserélném a zárat, és ha hazajönne, elkezdenék úgy üvölteni az ablakon keresztül, ahogy a torkomon kifér. Engem nem érdekelnek a szomszédok meg a járókelők, senki isten az égvilágon, ha megpróbál hülyének nézni egy világ előtt verem rongyá. Na no de vágod a Timi mit csinált? Semmit. Megvárta a paliját... És halál nyugodtan elérakta az üzeneteket, és megkérdezte tőle, hogy ez most mi. A pasi megbevallott neki szépen mindent, és mondta, hogy el szeretne menni. Ennyi. Fúr nyugalomban egy kibaszott ajtócsapkodás sem volt. Hallod? Én annyira ideges lettem, én az ilyet úgy nem bírom, meg nem is értem. Az ember az élet legnagyobb drámájában hogy lehet ennyire nyugodt? Nem fogom fel. Nem fogom fel, botrány. És akkor most a Timi kiírta azt a hosszú szöveget az instájára, nem tudom látta, de hogy mekkorát csalódott, de Frankon nem írja le, hogy mi történt, csak ilyen rébuszokban beszél, amúgy tökre sajnálom, esküszöm, azért ez nagyon szar lehet. Nem csak a palidról derül ki, hogy egy gyökér, hanem a legjobb barátnődről is. Azt nem tudom, mit csinált a csajjal, mondjuk én minimum kinyírnám. De esküszöm, nem értem, mi kell ahhoz, hogy valaki idáig Most nincs elég faszi ezen a földön, akivel lehetne baszni. Miért kell pont a legjobb barátnőt, palia? Sose értettem ezt. Amúgy eléggé nyálas az a szöveg, amit posztolt, tutira nem ezt csináltam volna. Kiírtam volna nevekkel, mindennel együtt, hogy mekkora gyökerek ezek. Még képernyőfotókat is készítettem volna a beszélgetéseikről. Rohadjanak meg! Azért ennél aljasabb árulás nincs a földön. Mert nem is az a legnagyobb árulás, hogy félre dug a férjed, mert na Istenem, hanem hogy a legjobb barátnőddel. Ez nagyobb bűn, mintha fognád magad, átmennél és lepuffantanád. Noémi imád túlzásokba esni. Persze ezeket sosem gondolja komolyan. Vagyis remélni merem, hogy nem gondolja komolyan. Egyébként felhívtam Timit, mert nem bírtam ki, hogy ne hívjam fel, még akkor is, ha nem nagyon beszélünk már egy ideje. És mondtam neki, ha akarja, bármikor itt vagyunk. És tök cuki volt, esküszöm. Sajnálom, nagyon ki van. Amúgy egy kicsit azt éreztem a hangján, hogy képes lenne visszafogadni azt a faszit. Remélem nem jutott ide, mert az lenne a legnagyobb hülyeség. A csajnak tutira nem bocsát meg soha az életben. Látod? Mindig a nők húzzák a rövidebbet az ilyenekben. Lehetsz te ugyanakkor a szemét, mint a faszi, de a nőkre mindig sokkal jobban haragszanak, bármi is legyen, a nőkön verik le a balhét. Mert ki a kurva? A nő. Ki akarta az egészet? Na ná, nah, hogy a nő. A nő kínálta fel tálcán a pináját, ő mászott, kúszott a barátnője férje után. Ilyenkor meg se fordul senki fejében, hogy a férfi volt a kezdeményező. A férfinak megbocsátanak, de a nőnek soha. Mindig a nő a szemét kurva. Akkor is a nő a szemét, ha kimondja az igazságot. Ha a szemedbe mondja, hogy nem működik a kapcsolatod, és hagyd el a férjed. Közben a férfi bármit megtehet. Semmibe vesz, leszarja a fejed, de a barátnő, aki ezekre rávilágít, nem barát többé. Ilyen ez. Mindig a nő a hibás. A nők szemében is a nő mindig az első számú bűnös. Mi hibáztatjuk a legjobban egymást, közben pedig egyúttal legfőképpen magunkat. Nem tudunk szabadulni attól a tudattól, hogy bűnösök és hibásak vagyunk. A mi védkünk, ha megcsala férjünk, magunknak köszönhetjük, ha elhagy. A mi hibánk, ha megöregszünk, de az is, ha tenni próbálunk valamit az öregedés ellen, és ez meglátszik az arcunkon. Mi vagyunk a hibásak, ha a gyerek nem fejlődik megfelelő ütemben, ha rosszul tanul, ha elkanászodik. Mi vagyunk a hibásak, ha félre dugunk, mert nem akarjuk tovább nézni tétlenül a férjünk hűtlenségét, vagy mert nem dug meg minket többé, vagy csak simán félre akarunk dugni és kész. Mi vagyunk a bűnösök, ha ki akarunk lépni a házasságunkból, ha felbomlik a családi kötelék, mi vagyunk a hibásak mindenért, és legfőképpen és elsősorban magunkat hibáztatjuk. Nem bírunk kilépni az ősbűnösség tudatának békjójából. A picsába már, mondd meg, meddig akarunk még így élni, ebben a vége láthatatlan bűntudatban. mi végre levegőt vesz, abba hagyja a litániát, szinte látom, ahogy dobálja a haját mérgében. Mire a storia végére ér, talán megnyugszik kicsit, már le tud feküdni, aludni. Ezt a sztorit tényleg nem bírta volna magában tartani, szétfeszítette volna holnap reggelig. Azok a telefonok, amik úgy kezdődnek, hogy akkor akkora van meghalsz, mindig egy levegővétellel mondódnak el. Ezért is bírom Noémi búráját, rohadtul szórakoztat, nincs rajta szűrő, és végtelen az igazság érzete. És azért is bírom, mert mert szabadon élni. Beleszarik mindenbe. Vannak elvei, amelyeket a házasságában elegánsan félretol ugyan, de mindig kiáll a női egyenjogúságért, és hiába egy szabadszájú perszóna, helyén vannak a gondolatai. Imádom őt, a legjobb barátnőm. Letesszük a telefont. Kiveszem a rákot a fagyasztóból, elkezdem kiolvasztani. Fokhajmát pucolok, kibontok egy üveg új zélandi szovignonblant, egy kis olivát meg vajat hevítek a magas falu öntött vas serpenyőmben, Rádobom a rákokat, a friss csilit, a fokhagymát, meglötyintem némi borral, töltök a poharamba is, és elkezdem a kedvenc receptemet megfőzni, mert eléggé éhes vagyok. Paradicsomszószöntök hozzá, meg rengeteg petrezsáimet, leveszem a tűzről, vajat kanalazok bele, amit addig keverek, amíg el nem olvad, és krémes nem lesz. Pirítós sütök hozzá. Aztán fogom, és beviszem a tányért magammal a szobába. Ha egyedül vagyok itthon, nem szeretek a konyhában enni. Túl nagy a konyha egy embernek, kurva meg az ebédlő asztal. Nincsenek itt a lányok, bár ha a lányok itt vannak, úgyse elszünk. Egy piros, hosszú sejemköntös van rajtam, kicsit fázom. Pont így képzeltem el magam, de egy régi polgári bávárosi lakásban, sejemköntösben, önállóan. Ejha, mi álom! Egyedül egy bávárosi lakásban fér, gyerek és kutya nélkül. Azt a picsa, jó kis álom vált valóra. A fekete üveglapú dohányzóasztalomon Truman Capote Breakfast at Tiffany's című kiadványa, azért vettem meg, mert tetszett a borítója, de sosem olvastam el angolul. Azt se tudom egyébként, mire kéne vágynom. A társadalom szerint már gyerekeket kellett volna szülnöm. Az anyám szerint én úgy az életem, ahogy én akarom, ő nem szól bele. Az apám szerint csinálhatok, amit akarok, őt aztán nem érdekli, mi van velem. Évek óta nem tartjuk a kapcsolatot. Néha arra vágyom, bár csak egy kicsit jobban tereltek volna afelé, hogy meg kell állapodni, férjhez kell menni, gyerekeket kell szülni. Aztán arra gondolok, hogy tulajdonképpen semmi borzasztó nincs ebben az egedül létben. Csak magammal kell törődnöm. Akkor fekszem le, amikor szeretnék, és akkor kelek fel, amikor én akarok. Azt csinálok, amit én akarok. Az enyém az egész ágy, nincsenek szétdobálva a szennyes ruhák, és nem zabálja ki senki a hűtőt. Van időm edzeni, van időm a munkámra, van időm a barátaimmal szórakozni, van időm önmagamra. Holnap kozmetikus, mikrodermabrázióra megyek, holnap után spa pedikürgél lakcserével, a város legjobb szalonyában, ahová két hónappal előre kell időpontot foglalni, mert a spa pedikürre hamar betelik a hely. A hétfők a kedek és a szerdák kicsit nyűgösek. Néha azt érzem levegek. Súlytalan vagyok, és így közlekedem az emberek között. Amikor az ismerőseim és a barátaim már mennének vissza a saját kis életterükbe, a saját párjukhoz, gyerekeikhez, házi kinek mi van otthon, akkor csak annyit mondanak nekem, szia, most már menj, nincs egy darabig szükség rád, a következő szórakozásig, problémáig, válságig, összeveszésig, csődig, szóval, amíg újra úgy érezzük, megint kell a segítséged, addig ne gyere, majd FaceTimeozunk, hogy ne érezd, hogy csak kihasználunk. Nem csak az a kihasználás, amikor lelki szemetes ládaként tartanak, hanem az is, amikor arra használnak, hogy szórakoztassd őket. De vajon engem szórakoztatnak-e ők? A pszichológusom szerint a szingli barátnő a legjobb barátnő, mert az örökké rendelkezésre áll, bármikor elő lehet kapni egy bulira, vagy csak arra, hogy kiönthessék neki a lelküket. A szingli barátnő az aduász. És általában ezek a kapcsolatok akkor mennek tönkre, ha a szingli barátnő is bepasizik, mert onnantól változnak a dinamikák. De ez szerintem hülyeség. Néha eszembe jut, hogy nem kéne annyit költenem pszichológusra, mert megárt, ha ennyire hagyom, hogy befolyásoljon egy másik ember véleménye, de azt nem tagadom, hogy sokat segített rajtam az elején, most viszont a pszichommal is megfeneklett a kapcsolatunk. Nem akarok végtelen időkig hozzájárni. A négy gyerekes kozmetikusom szerint iridlésre méltó az életem, bármit megadna, ha azt tehetné, amire csak kedves Az apám szerint sose tudtam felelősséget vállalni semmiért. A testem szerint sose nőbe a fejem lágya. A főnököm szerint csak magamra számíthatok, ezért aztán csak és kizárólag a karrieremre koncentráljak, mert az a biztos. A pszichológusom szerint szembe kell néznem a rám szabott anyai mintákkal, és rá kell ébrednem arra, hogy az igazi boldogság az, ha vasárnap reggel palacsintát sütök a szerelmemmel a konyhában. A nőim szerint kurva jó nekem, hogy van időm elmenni edzeni, szépségszalonokba járni, meg saunába, mert nekik sose lesz ilyesmire lehetőségük az egy vagy több gyerekük mellett. Az ukrán körmösöm szerint, aki elég rosszul beszél angolul, de annyit el tud mondani, hogy a férfiak reménytelenek, jobban járok, ha nem kergetek hiú reményeket. Az edzőm szerint én is megérdemlem a boldogságot, de sokkal többet kellene tennem az egészségemért, nem kéne annyit piálnom, és nem kéne többet lógnom az edzésekről. Azok szerint az emberek szerint, akik nem ismernek közelebbről, én vagyok az erős nő, aki mindent legyőz, és akinek nincs szüksége senkire és semmire ahhoz, hogy boldog legyen. Engem meg rendszerint elfelejtenek megkérdezni arról, hogy ki vagyok, mire vágyom, és mi okoz nekem boldogságot. Mindegy. Most megkívántam a palacsintát. Második rész, első fejezet. Az anyám intenzíven van, lélegeztetőgépre rakták. Az orvosok azt mondják, készüljünk fel a legrosszabbra. Azt nem árulják el, hogyan. A teste nem reagál a gyógyszerekre, többszervi gyulladása van, és százszerzalékos oxigént kap. Az anyám haldoklik, és nem tudok ellene tenni semmit. Őöltök a lakásban fel alá járkáva, vonyítok akár egy zsákmány Kinyitom az ablakot, este tíz, és kiüvöltök a belvárosi lakásom ablakán az ilyenkor is forgalmas sétáló utcára, hogy a büdös kurva életbe gyűlölöm az Istent, gyűlölöm, amiért ezt teszi az erős, egészséges, fiatal anyámmal. Üvöltök nappal is, de olyankor senki nem hallja. Nagy az utca zaj. Bár csak hallanának. Ilyenkor azt kívánom, hallja az egész világ a fájdalmat, amit érzek. Meg fog halni az anyám, és én rettegek. Meg fog halni az anyám, és nem tehetek semmit. Nem foghatom meg a kezét, nem búcsúzhatok el tőle. Utoljára azt írtam neki, minden rendben lesz, ne aggódjon, jó kezekben van. Mi van, ha nem hit nekem? Ha tudta, mi vár rá? Ha mérges volt rám, amiért rábeszéltem, hogy kórházba kell menni. Anyuci, félsz? Anyuci, ne félj, itt vagyok. Veled vagyok. Hallod? Beszélek hozzád. Ne add fel, anyuci! Küzdj, anyuci, ahogy mindig is küzdöttél. Legyél makacs, amilyen egész életedben voltál. Ne hagyd magad, gyere vissza hozzánk. Ne add fel, röhögd ki, állj fel, legyél jól, akarj felébredni. Anyuci, hallasz? Hallasz? Hallasz? Anyám nem hal. Nincs telepátia. Csak a fekete hűvös éjszaka van. Az utcán része angolok, akik itt szálltak meg valami fos túlárazott vízköves Airbnb lakásban. Csak az üres, nagy lakás van, amiben élek, nincs itt senki, nincsenek itt a lányok, senki más sem, egyedül vagyok, ahogy az élet legsötétebb óráiban, eddig mindig. És az anyám is egyedül van ott a kórházban, az intenzíven, ami rohadtul félelmetes, egy intenzív osztály rohadtul félelmetes, bassza meg. Tudom, hogy félt az anyám is, amíg ébren volt. Lehet, hogy most is fél. Lehet, hogy tudja, mi történik vele, csak nem tudja kinyitni a szemét, nem tud beszélni se a kibaszott csövektől. Vajon mit érzett azelőtt, hogy tudta, elaltatják, és ledugnak egy csövet a torkán? Mondott valamit? Vagy meg se nyíkant, csak összeszorította a fogait, nyelt egy nagyot, és arra gondolt, lehet, hogy most nyitja ki a szemét utoljára? Lehet rám gondolt. Lehet az életére gondolt. Vajon lejátszódik az egész életed, amikor haldokolsz? Ezt is csak akkor tudjuk meg, amikor már nem tudjuk elmondani senkinek. Az én bátor, erős anyukám most az intenzíven fekszik csővel a torkában. Ezt nem lehet kibírni. Mit tehetek, doktor úr? Semmit nem tehet. Semmit nem lehet tenni, az orvosok is megmondták. Az intenzíves telefont csak délután egy és fél kettő között veszik fel, nem lehet zavarni az orvosok munkáját. Akkor sem tudnak mindig a vonalhoz jönni. Csak ők ne hívjanak. Könyörgöm, csak ők ne hívjanak. Akkor van vége, ha a kijelzőn megjelenik az egyes körzet. Reszketek. Fázom pedig meleg van. Sírok, félek. Üvöltök. Sírok megint. Nem tudok gondolkodni, nem tudok beszélni, sorban hívogatnak a barátok, de nem veszem fel senkinek. Úgyis csak azt az egy elbaltázott, kényszeredett mondatot hajtogatnák, mit tudok segíteni. Nem tudsz segíteni. Senki nem tud segíteni. Nem lehet segíteni semmit. Üres kérdés. Olyankor kérdezed, amikor nem tudsz mást kérdezni, ez az egy nyomorult mondatunk van arra, amikor valakinek haldoklik egy fontos hozzátartozója. Szólj, ha bármiben tudok segíteni. Ezt a sablonos kérdést feltettem már én is. Tudom milyen ezt megkérdezni, zavarban vagy tőle. Nincs más lehetséges mondat, amit kimondhatnál. De valamit mégis akarsz mondani, hogy akinek mondod, érezze, hogy ott vagy, és elkapod, ha kemény lesz a helyzet, ha bekövetkezik a legrosszabb. Most már azt is tudom, milyen érzés, amikor tőled kérdezik. Mennyire felesleges, béna, közhelyes. Az nem lehet, hogy meghaljon az én erős anyukám. Az nem lehet. Ez milyen forgatókönyv, ezt kiakarta. Az nem lehet, hogy ő meghal. Anyám száz évig fog élni. De mi van, ha ő nem akar már száz évig élni? Mi van, ha elfáradt ebben a sok dologban, csak nekünk nem szólt róla. Ha a végletekig terhelte az élet mindennel, és nem vettük észre. Anyu cika, ne itt könyörgöm. Egyedül vagyok. Magamban beszélek. Állat a ketrecben. Fel alá járkálok. Nem adnak enni. Amúgy sem enne le egy falacsa a torkomon. Anya se eszik. Én sem. eszem. Magam piszkítok. Állat vagyok, üvöltök, valaki engedjen ki, valaki. A lovakat lelövik, ugye? Akkor az embereket miért nem? Semmit nem aludtam. Éber voltam egész éjjel, közben a szemem csukva volt. A telefonom nem némítottam le. Hát, ha nem csörög, de ha csörög, akkor azt hallanom kell. De nem hívott senki. Ez azt jelenti még életben van. Még van remény, az hal megutoljára. Az anyám hal meg utoljára nem a remény. Én vajon mikor halok meg? Várni arra, hogy legyen egy újabb nap, amikor görc perándult kézzel nyúlsz a telefonért. Végighallgatni a végtelen zenét, amíg kapcsolják az intenzívet, fejből tudni a mellék számát, az osztály nevét. Tartós lélegeztetési osztály. Örökre megjegyzed, pedig az első nap azt sem tudtad, hogy van ilyen. Fejből tudni, hány százalékos oxigént kap, mik az előző nap értékei. Fejből tudni, melyik ágyon fekszik, mekkora volt tegnap a láza, és hasonlítgatod az előző napi eredményekhez a mait. Semmi bíztatót nem mondanak. Azzal nyugtatod magad, hogy ez a protokoll. Az intenzíves orvosok nem dobálják olyan könnyen a jó híreket. Az édesanyja értéke is tagnálnak. Javulást nem mutat. Készüljenek fel a legrosszabbra. Nem megy le a láza, már kívülről hűtjük, mindent megteszünk. Mi az a minden? Megkérdezhetem. Mindent megtenni azon túl is, hogy kívülről hűtik és lassan leállnak a szervei? Erőnk fölött küzdünk érte. Mit jelent erő fölött küzdeni? Abba bele lehet halni, ha valakiért erő fölött küzdenek? Mondja meg, doktor úr, hogy maradjon meg az épeszem. Ebben nem tudok segíteni. Különleges párbeszédek ezek? Soha el nem felejthető párbeszédek. Amikor takarítok, akkor könnyebb, olyankor megnyugszom. Édekből takarítom ki a lakást már másodjára a héten. Soha nem csillagott még így. A 75 négyzetméter utolsó sarka is pormacska mentes. A fürdőben és a konyhában egy gram vízkő nem maradt. A kezemről lesúroltam a bőrt. Bárcsak lesúrolhatnám magamról a fájdalmat is. Mossuk le hipóval, sugroljuk még addig, ahogy Likómarc énekli. Mossuk le hipóval, marjon le a csontig. Kedven számom, bassa meg. Most értettem meg igazán a szövegét. És dobhártyák szakadnak szét az ordítástól. Maximumra állítom a hangerőt, nem veszek gumikesztyűt a vízkőoldáshoz. Még egyszer áttörlöm a bútorokat, megint lepucolom az ablakot. Újra kimosom és kivasalom a függönyöket. Ismét átrendezem a konyhát. Kiszakad belőlem az üvöltés, de nem bírok hangosabban ordítani a zenénél. Fél egy van. Nem sokára hívnom kell az intenzívet. Háromnegyed egy van. Ha túl hamar telefonálok, az nem jó, mindenki akkor próbálkozik. Már kitapasztaltam, hogy fél kettő előtt tíz perccel kell. Vajon hányan fekszének most az osztályon? Mindenkinek van hozzátartozója? Egy hozzátartozóval hány percet beszélnek? Az összes elcsukló hangra jut idő?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 Az idő ragyogó. Mi feketében állunk az urna mellett. Anyám fotója egy kis fakeredben az urna előtt. Három kiló 25 deka. Ennyi marad a testből a hanvasztás után. Kb. ennyivel születünk. Sárga rózsák a kezünkben, ez volt a kedvenc virága, rózsa az urnán. Olyan hihetetlen, hogy az ő porai vannak benne. Megint eszembe jut, nem cseréltéke össze a kórházban valaki mással. Papot nem hívtunk, anyám hithű pogány volt, pont mint én. Egy barátunkat kértük meg, hogy olvassa fel a gyászbeszédet, amit én írtam. Mit lehet elmondani az anyádról, amit fel is olvasnak majd a temetésén? Legyen személyes, de ne legyen túl személyes. Tükrözze a személyiségét, de olyasmit ne áruljon el, amihez másoknak nincs köze. Milyen jó lenne, ha a temetést illetően nem lennének elvárásaik a rokonoknak. Mi intézünk mindent, nem lesz tor, nem lesz pap. És rövid lesz, mert anyám utálta a hosszú, elnyújtott temetéseket. Egyiket se bírta végigállni. Legszívesebben kizárnánk onnan mindenki mást, de annyian szerették, hogy ezt nem lehet megcsinálni, meg anyám is imádta a felhajtást, tudni akarná, mennyien jöttek el. Bentülünk a ravatalozóban az urna mellett. Szorítjuk egymás kezét, mintha az életünk múlna ezen, megfogadom, hogy nem sírok, és ahogy elkezdődik a beszéd, patakokban robban ki belőlem az okogás. A tesóm nem győzelik zsebkendőt a tenyerembe gyömöszölni. Nem nézek az arcokra. Egyetlen arcra sem akarok nézni, amúgy se látok semmit, annyira bőgök. Közben anyám kedvenc zenéi szólnak, mi válogattuk össze. LGT, Zorán, Republik. A kell ott fenn egy országnál, összerezzenek. Kell ott fenn egy ország, bassza meg, tényleg kell. Az élet véget ér, bassa meg. Micsoda, közhely ez is. Meghalni csak ilyen kurva közhelyesen lehet. Az élet véget ér. Tanuld meg. Most megtanulom. A gyászbeszéd semmi másra nem jó, csak hogy az ember alaposan kibőgje magát. Az urnás tenetés kevésbé drámai, mint a koporsós. Az urnás verzióban nincs benne annak a tragikus lehetősége, hogy a halott feltámadhat. Nincs koporsón dobogó föld, nincs kötélen leengedés. Nincs csuhás, zsoltáros könyvel a kezében, aki a sírkő mellett tajvékol. Helyette puritán urnafal van, gyorsabb a menet, rövidebb a legközelebbi hozzátartozók szenvedése. Ahogy elindulnak a sírások az anyámmal, mi lépünk először utánuk. Egy arcot pillantok meg a tömegben, pedig nem akarok senkire se ránézni. Egy régi barátommal összeakad a tekintetünk. Nemrég tért haza külföldről, mondta, hogy eljön, és őt látom csak egyedül. Őt is rázza az okogás, pedig nem is ismerte anyámat. Aztán gyorsan lehajtom a fejem, nem akarom a többi embert látni, csak annyit érzékelek, hogy rengetegen vannak. Anyámat behabarcsolják az urnafalba. Ez egy ideiglenes megoldás, amíg nem lesz meg a sírkő. A két srác gyorsan dolgozik. Hogyan bírják eltemetni ezt a sok embert? Tön érdek gyász, fájdalom itt a sírkertben, és ők ezt minden nap látják. Szorosan egymás mellett állunk, tesóm, anyám párja, én, összekulcsoljuk a kezünket, és hangosan zakogunk. Kell ott fenn egy ország, bassza meg. Nem hiszem el, hogy ez az anyám temetése. Ragyog a nap, verőfény. Anya örülne ennek. Gyorsan behabarcsolják az idéglenes Plexit, rajta a neve, élt 58 évet. Istenem, de fiatal volt. Mondják majd a nénik, akik kijönnek a temetőbe a többi urnákhoz látogatóba. Majd én is jövök látogatni anyámat. Sokszor. Ha nem jövök sokszor, akkor nem is szerettem annyira. Még mindig nem tudom, hogy kell belekezdeni a gyászba. Aztán megszólal az LGT, a szél lassan elfújja az utolsó dalom. Még egy verset elmond a barátunk anyám sírjánál, és közli, a család nem kér részvét nyilvánításokat. Tartsátok meg magatoknak a részvétet. Megvárjuk, amíg mindenki elmegy, nem akarok senkivel találkozni, úgy állunk ott hárman, mintha nem történne ezután semmi a világon, lehet nincs is világ. Tudom, hogy mind a hárman erre gondolunk. Lesétálunk a Tiszához, a komp már jár, április közepe van, sokan mennek át tardosra, igazi kiránduló idő van. Sárga rózsákat dobunk a folyóba, szia anya, elköszön a Tisza is tőled, szeretett téged, te is szerettél ide járni. Hányszor úsztunk a fűzistrandon, amit azóta benőtt a gaz, le lehet menni, de a hűvös iszap örökre az emlékeimben él, ahogy vasárnap délután csatangoltunk vissza mezítláb lentről. Belemélyedt a kis tapancsunk a nyírkos talajba, te meg nevettél rajtunk. Most virágot dobunk a folyóba, ami mellett felnőttél. Mit kell csinálni? Visszamegyünk az életünkbe, és holnaptól dolgozunk. Hogy kell ezt csinálni? Ki fogja bírni a szívem ezt a szomorúságot? Fel tudom fogni, mi történt most velünk? Dehogy lehet? Ezt nem lehet. Nem fogjuk fel, hogy meghaltál, anya. Negyedik fejezet. Noemi olvasott egy cikket arról, hogy az ember különböző módokon dolgozhatja fel azt, ha rettenetes tragédia éri.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 Ötödik fejezet. Figyelj, szerintem ez jó lesz neked nagyon. Legyél kicsit nyitottabb, koncentrálj erre, hogy befogad, nem kell mindig ezt a basszunk, és megyünk tovább dolgot játszani. Ebből aztán tényleg lehet komoly, érzem benne a jó energiákat, csak ne bazd el, könyörgöm, ne bazd el ezt is. Magyarázd lévél a tonettasztalomnál, aminek még mindig nem javítottam meg a billegő letörött üveglapját. Közben várjuk Noémit, aki késik, de ez csak a szokásos. Mit mondott a múltkor a kineziológusa a szívcsakrádról? Hogy be van zárva. Tessék, be van zárva a szívcsakrád, és vele együtt a gyökércsakrád sem oké. Okay. Mert az egy dolog, hogy nyitogatod ideig, óráig, mindenféle jött mentek odalent a gyökeredet, de ez aztán tényleg nem mehet a végtelenségig. Nagyon gáz, amit csinálsz. Szokjál le róla, légy szíves. Ez a pasi olyan helyes. Megérdemli, hogy egy kicsit jobban figyelj rá és egyúttal magadra is sokkal jobban kellene figyelned. Mondtam én, hogy Léviának be fog jönni Ká, és ha őszinte akarok lenni, akkor Léviának tulajdonképpen igaza van. Gyökje csak rá ide vagy oda. Egy hónap telt el a temetés óta, heti négy napot fixen együtt töltünk Kával. Akkor is otthon érzem magam, ha itt van. Ne viccelj már, vele végre együtt tudsz aludni! Kivel ment ez utoljára, azor a semmilyen kis sokkal fiatalabb hülye gyerekkel, Aki nem is passzolt hozzád, akkor is be voltál baszva. Na látod, ez a pasi tökéletes, és mennyire gyönyörű és kedves. Lívia orcimpái kitágulnak, ahogy magyaráz, rendesen megfeszül a bőr az orra körül, egyébként is tükör ott a bőr, de most még jobban kifeszül, a szemek körül pedig határozottabban kirajzolódnak a szarkalábak, melyek a papírvékony és száraságra hajlamos bőre miatt jelentősebbek, mint a korban hozzá hasonló nőknek. Például nekem. Arról már ne is beszéljünk, hogy kellene már a gyereken gondolkodnod. Hogy ennek így fel kellene merülnie 35 körül, tudod, ahogy anyám mondja, 40 éves korodra legalább elvált legyél. Nem akarom, hogy végigmondja a rettenetes monológiát, amiben Noemi előtt biztos, hogy nem merne belekezdeni, mert pontosan tudja, mi lenne a vége. Leharapnák a fejét szépen. És meg is érdemelni, teszem hozzá magamban. Nyomorúságos dolog elnyomó zsarnok anya mellett felnőni. Nem lehet leányálom. Ez lesz az emberből, mint a mi Líviából. Egy rakás megfelelési kényszer tele gátlással, kétségekkel. Azt se tudja eldönteni, hogy a vőlegénye jó választása, Lívia próbálja tökéletesnek beállítani, de minden héten itt ül ennél a konyhaasztalnál, egy merev görcs az egész nő, csupa bizonytalanság és kérdőjel, nem csak a vőlegénnyel, hanem saját magával kapcsolatban is. Az alternatív lelkiterápiák egész tárházát végigjárta, egy vagyont költött már jósnőre, kineziológusra, asztrológusra, családállításra, belső utazásra, pránanadira, kutyafülén bojtra, hogy a táborokról, a hajnali napfelkeltés jogákról, a forró lávaköves masszázsokról ne is beszéljünk. Bérlete van a biogyógyházba, ahol egy egész arzenányit vásárol táplálék kiegészítőkből, és úgy tömi magát velük, hogy közben fogalma sincs arról, egymásra milyen hatással vannak, és hogy egyáltalán felszívódnak-e a beleiben. Azt a picsa csajok, végre ide értem! Akkora dugó volt, de akkora a kurva láncid miatt nem lehet átjönni Pestre, egész egyszerűen péntek este nyolc erőt elindulni Budáról teljes képtelenség, úgyhogy ezer bocsánat, ne haragudjatok, de hoztam rengeteg kaját. És már kezdé is kipakolni a barna papírtáskákat. Avokádókrém, tonhalkrém, olivabogyók, fekete és zöld, parmezán, bri, szőlő, datoja, diós kovászos kenyér, kalács, Hideg kacsamáj zsírjában, salotta hagyma, füstölt só. lehet, hogy valamit kihagytam. Mi van, már nem fogyókúrázol? kérdezi tőle Lévia, aki kerekre nyitott szemmel bámulja a csomagkipakolós performanszot. Áhagyod a picsába, azt nem lehet kibírni, hogy ne egyél. Teljesen ki voltam készülve, most az intermitten fastingot csinálom, hogy reggel nem kajálok semmit, csak egy kávé max. Délben kezdek enni, és este nyolcig, kilencig kajálok, de akkor aztán ami a csövön befér. Időszakos böjt. Így hívják, ez nem jutott az előbb eszembe. Ez a magyar neve. Na, szóval. Az a lényeg, hogy 16 órán keresztül koplasz, és egy nap nyolc órán keresztül étkezel. Kurva jó. És olyankor aztán tényleg bármi tehetsz. Imádom ezt a diétát. Szedi ki a tányérokat, pakolja szét a gurméboltban vásárolt csemegéket, Líviának is folyik a nyála, nekem is. És elkezdjük nézni, ahogy Noémi élvezettel vadul falni kezd. Tépi a kenyeret, tunkolja bele a krémek közepébe, cuppogva eszi az olivát, keni a kalácsra a zsírt, a májat, majd beteríti salottával és megszorja a füstölt sóval. Közben kélyes hangokat ad ki és nyalogatja az ujjait, mintha valami orgián lenne. meg tátott szájjal bámuljuk, ahogy szemérmetlenül kigombolja a nadrágján a felső három gombot, szétteszi a lábát és belekezd a dumálásba. Na, mi van csajok? Mi van a paliddal? minden faszami, látszik rajtad anyukám, ki vagy virulva. Néz rám bizakodóan, én pedig mosolyogva mesélem neki, hogy eléggé jól érzem magam, és ez a fickó nagyon kedves, mintha valamit éreznék is már iránta. Ugyan már, ne szerénykedj, egy Isteni jó pali, mesélje mindent, tudni akarom az összes részletet. eszméletlen lehet hallod, egészen más, hogy nézel ki, rendesen megszépültél, szerintem te bele is szúgtál. Lívia nevetni kezd. Szerinten még nem zúgtam bele, de igenis rá kellene kapcsolnom, ha nem akarok lemaradni arról, hogy feleségül vegyenek és gyerekem legyen. Lívia szerint már a gyereket kellene terveznünk. Noémi felröhög. Mi a fasz? Hagyjad már ezt a bullshit propaganda dumát, Lívia, tényleg a picsába már! Akkor sincs semmi, ha nem akarsz gyereket! Lívia arca ismét megfeszül, a szemek körül a szarkalábak ugyanolyan érdesek lesznek, mint nem sokkal ezelőtt, a szája sima, a bőre kifényesedik az orra tövénél, ahogy izzadni kezd. Csak egy-egy decens falatot evett eddig, de most lerakja az evőeszközt. Szigorúan evőeszközzel étkezik, esze ágába sincs kézzel tunkolni, mint ahogy Noémi teszi. Figyelj ide, Noémi, neked mi bajod van velem? Igazán elfogadhatnád az én véleményemet is egyszer. Ha már ekkora lipsinek tartod magad vagy mi, akkor vehetnéd, hogy nem csak mindig neked lehet igazad. Nézd meg minket a vőlegényemmel, mennyire jól el vagyunk, és igenis egy nőnek kell gyerek, és most nem azt mondom, hogy az adhat a legnagyobb boldogságot a világon, de szerintem sokkal sekélyesebb az élet gyerek nélkül. Oké, okay, elfogadom, hogy vannak kivételes esetek, amikor nem lesz valakinek gyereke, például ha beteg és nem tud szülni, vagy nem találja meg a párját, de a barátnőnk nem ilyen. Ő egy jó csaj, neki reprodukálnia kell magát, és itt van ez a minden szempontból tökéletes hím, meg kell fogni, meg kell tartani, legalábbis erősen törekednie kell rá. Mégis hova várjon 35 éves ma holnap 36? Hallgatom őket, én pedig ö, csendesen és őszintén azt érzem, továbbra sem tudom elképzelni, hogy gyerekem legyen. Mert az összes ellenérzésem mellett ráadásul semmi nem garantálja, hogy egészségesen jön a gyerek a világra, hogy nem kap el valamilyen betegséget, miután megszületik, hogy nem éri baleset. És ha mindezeket el is kerüli, akkor sem tudjuk biztosra, hogy jó ember lesz -e, hogy nem rabolja -e el valaki, vagy nem ölik-e meg véletlenül, vagy előre kitervelten. És mi van, ha elkalódik, ha rettenetes ember lesz, ha ártani fog másoknak, ha nem fog szeretni engem, ha nem fog szeretni senkit? Vagy mi lesz, ha egyszerűen csak egy sima ember lesz, semmi különleges, egy középszerű senki? Nézd meg, mi van a világban! Ébredj már fel, Lívia, erre a világra gyereket szülni, mégis minek? Ma-holnap háborúk törnek ki a szomszédban, olvadnak a jégtáblák a sarkköröknél, pusztul a természeti bolygó, és ez az emberi fajnak nevezett hulladék teleszemetelte a földet. Az egy dolog, hogy mi itt akkorában vagyunk, hogy az elektromos kocsiban a fűtött ülésbe belerakjuk a seggünk, és nem tudjuk eldönteni, hogy a nanuskában vásároljuk meg a hétköznapi outfitjeinket, mert támogatjuk a magyar tervezőket, és elítéljük a fast vagy egy külföldi luxus vintage oldalról rendeljük meg több ezer euróért a használt gucci -táskát. Fú, de kurva nagy tudatos nők vagyunk mi, akik azzal a bolygót, hogy nem az arában vásárolunk, de arra már nem gondolunk, hogy a garnéla, amit bezabálunk hetente, nem is egyszer, hogyan jut el a fagyasztószekrényünkig. Az mindegy baszki, mert annak nem látjuk az útját, vagy nem akarjuk látni. Tényleg, ha ennyire tudatosak vagyunk, engedtessék már meg nekünk, hogy eldönthessük, mikor akarunk gyereket szülni, akarunk-e egyáltalán, hogy fel akarjuk-e áldozni a karrierünket, önmagunkat, vagy egész egyszerűen csak önzőségből nem akarjuk magunkat reprodukálni, és ezt nyugodtan nevezzük a nevén. mi rendesen felfújódik, még az evéssel is leáll. Livia azonban nem hagyja magát. Ha azt gondolod, hogy a gyerek kolonc, akkor tényleg ne szűj. Ha azt gondolod, hogy a gyerek semmi örömöt nem tud adni, akkor se. Ne szűjön senki, tényleg. Lógjunk csak itt a levegőben. Legyünk ilyen gyökértelen, semmilyet felelősséget nem vállaló emberek, akik nem kötődnek senkihez és semmihez, még önmagukhoz se. Legyünk annyira szabadok, hogy ne legyen az életünknek semmi tétje, hajtogassuk csak a végtelenségig, hogy önmegvalósítás meg karrier, és közben vesszünk el valahol, de mindezt ne ismerjük fel. Feküdjünk le mindenkivel, ne számítson semmi, az is probléma legyen, hogy együtt aludjunk valakivel, ne tudjuk elképzelni, hogy valakivel összebútorozzunk, hárítsuk a pasikra a felelősséget, hangoztassuk ezt az unásik ismételt baromságot, hogy minden férfi disznó, vágjuk áldozati pózba magunkat, hogy mi, nők nem tehetünk semmiről, és erre a világra azért sem akarunk szülni, mert az összes férfi szemét és úgyis csak átvágnának bennünket. Hát már ne is haragudjatok, hogy én nem akarok részt venni ebben a baromságban. Én igenis férjehez akarok menni, én hűséges akarok maradni, én elhiszem, hogy a hűség döntés kérdése és a megállapodás is az, ami két ember között köttetett. Én akarok gyereket szülni, sőt, gyerekeket, engem nem érdekel a karrierem, nekem sosem az volt az első, és szeretem a vőlegényem, és igenis azt gondolom, hogy egyedül élni kurvára gáz, mert annak az a vége, hogy egyedül halsz meg, és olyat meg ki akar. Lívia kést vesz a kezébe, vaskos darabokat vág a kacsamájból, rákeni egy szelet kenyérre, megrakja hagymával, sót szor rá, majd határozottan beleharap és ütemesen rágni kezd. Nem lennék az ákapcsai között. Értelek, akkor menj férjhez és szűj, a te dolgod, de ne vár majd túl sok köszönetet érte. Mi itt leszünk, Lévián angyalom, ha majd bőgni fogsz, ha valami nem úgy jött össze, ahogy elképzelted, akkor mi aládálunk és megtartunk, bármikor számíthatsz ránk, drága barátnőnk. De tényleg, mert szeretünk. Az se baj, ha nem értünk egyet ebben. Érzem Noémi hangjában az iróniát, de tudom, hogy a tűzbe tenné a kezét a barátaiért. És az sem számít neki, hogy más máshogyan gondolja az életet, Attól még ugyanúgy szereti, még akkor is, ha idegesíti a túltolt, ezoterikus énje és a hülye propagandadumái a szingliségről meg a családról. Belegondoltál már abba, hogy az anyád küldte ezt a faszit? Kérdezi tőlem Lívia. Érted, anyád meghalt egy szóval, kilépett az életedből, de küldött maga helyett valakit, aki vigyázni fog rád. Szerintem sokkal inkább arról van szó, hogy most került le róla az a teher, ami az anyai mintája miatt nehezedett rá, válaszol helyettem Noémi. Persze, hogy gondolkoztam már azon, miért épp akkor lép be az életembe valaki, amikor eltemetem az anyámat. Ennek nem csak szimbolikus jelentése van, hanem olyan, mint egy önbeteljesítő jóslat. Lehet, hogy addig tényleg nem lehetett pasim, amíg az anyám élt. Az anyám úgy lépett ki az életemből, hogy nem tette helyre bennem a nőiségem, és épp azzal intézte el, hogy rendbe jöjjek a nőképemmel, hogy meghalt. Kibaszott ijesztő belegondolni, hogy a saját anyád a halálával segít téged valami újhoz, egy boldogabb élethez és önmagad egy jobb verziójához. Azzal persze anyám nem számolt, hogy örökké mardosni fog a kérdés. Ki akar ilyen áron boldogulást? És azzal sem foglalkozott, hogy mit kezdek a bűntudattal. A gyász első évében nem szabad hozzányúlni a bűntudathoz, ezt mondja a pszichológusom alkalmanként 30 ezerért. Akar a fene hozzányúlni. Fogalmam sincs, mit érzek anyám halálával kapcsolatban. Még mindig nem tudom elhinni, hogy ez az egész nem egy kibaszott vicc, valami Istenverte átverés. Egy halálos poén, amin valakik valahol kurva nagyot röhögnek. Tudom, hogy volt temetés, felfogja az agyam, a kezünkbe vettük a személyes holmiait, a személyét, a mobilját, amit azóta sem mertünk bekapcsolni. Ott áll némán egy perforált zacskóban a fiókban, de még mindig hihetetlen, hogy az a 3 kg 25 dekányi hamu ő volt a fekete zsákban. Baszki, nem akarom, hogy a földbe temessenek, de azt se, hogy hamu legyek. Akkor nincs megoldás. Tudjátok, hányszor hallgattam végig, hogy kéne neked egy pasi? Többször, mint azt, hogy kéne neked egy kutya, mert annyi szeretetet ad. Hát egy pasi nem ad szeretetet, vagyis nem úgy, ahogy elképzeled, vagy mondjuk, ahogyan egy kis kiskutya képes rá. A pasiba bele kell tenni egy csomó energiát, és az majd egyszer visszaér hozzád. Az lesz az igazi, akinek úgy tudod odaadni ezeket az energiákat, hogy full természetesen jön. Ká ilyen. Észre se veszem, hogy ölelem és csókolom. Egész nap pusziagatnám. Összeölelkezve alszunk, az életem kezd átfordulni egy nyálas romkomba, amiben én vagyok a főszereplő, a két engem segítő, okoskodó cuki barátnő is pipa, és a helyes csávó is megvan. Ha anyám intézte, akkor nagyon köszönöm neki. Ezzel a helyére billentette azt a rengeteg dolgot, amit elmulasztott a kapcsolatunkban. Mi a csillag jegye? Bika? Nagyon jó! A Bika férfi megértőtárs. A család számára szent? Igényes kritériumok alapján keresi a feleségét. Ha már családot alapított, mindent elkövet, hogy kiváló férj és jó apa legyen, aki biztosítja az otthon kényelmét és a családjának megad mindent, amit azok kívánnak. Hát ez isteni. Ezt a férfit neked teremtette a jóisten. Ez bizony ott van megírva, a csillagokban. Pontosan erre van szükséged, hogy valaki őrizze a családi tüzedet, ha belőled már hiányzik a tűzhely őrzésére való törekvés. Nem vagy egy klasszikus héra alkat. Hiányzik belőled ez az ős motívom, kár volna tagadni anyukám. Viceskedik Lívia, de a poénja nem jól sül el. Héra mi? Egy faszt. Szarrácsalták azt is, te meg ezzel a baromsággal. Miért kéne héraként védelmezni a családi tüzet, amit a szemétláda pali bepiszkított? Zeus azt se tudta már, hány felé nemzet porontyot, miközben az asszony otthon őrizte a sparheltet. Az ura meg jókat kefél szanaszét a nagyvilágban. No, hiszen jó nagy barom volt a héra is. Remélem, te barátnünk, nem leszel akkora. Tolja le Noémi Léviát a hülye hasonlata miatt. A végén mindketten elröhögik magukat. Lévia előszedi a teveszarszagú ájkoszát, és rágyújt. A füst bűzös és láthatatlan réteget von a fejünk fölé. Livia feláll, és kinyitja a konyhaablakot, egy galamb abban a pillanatban röppen el a belső udvar sötétjébe. Majd a hűtőhöz lép, és kivesz még egy üveg proszekót. Hosszú esténk lesz ma is. Hatodik fejezet Pontosan fel tudom idézni azt a pillanatot, amikor beleszerettem. A szecskában voltunk, egész nap áztunk, boldogan, napszárította hajjal értünk haza, nedves volt a ruhám, mert nem vettem le a fürdőruhát, olyan hetek voltak akkor, hogy lehetetlenség volt fázni. Egy sportáskába pakoltuk be a két törölközönket, neki pólót, alsógatyát, dezodort, röhögtünk a liftben a csapzott tábrázatunkon, úgy néztünk ki, mint akik hirtelen fiatalodtak tíz évet. A liftben még nem tudtam, hogy szerelmes vagyok, és ez a szerelem az oka annak, hogy ilyen kurva jól nézek ki. Néztem magam a felvonult tükrében, és azt vettem észre, hogy más milyen a csípőm, nincs a derekamon, kontúrosabb lett az arcom, vékonyabb a karom, a bőröm pedig feszül. A liftben még nem tudtam, hogy mindez a szerelem miatt van, azon gondolkoztam, vajon melyik idióta méregtelenítő kúrának a hatása lehet. Mikor hazaértünk, egyből berohantam a fürdőbe, hogy levegyem a vizes dreszt, majd anyaszült mesztelenül járkáltam fel alá a lakásban, kerestem kát, szokásom így ingerelni, sosem meneteltem ennyire büszkén, még ruhában sem viseltem ilyen peckesen a testem, és akkor észrevettem, hogy a mosókonyhában van, és épp a törölközőket teregeti. Te kiszedted a táskából a vizes törölközőket? Kérdeztem. Mire ő? Persze, hiszen vizesek. Abban a pillanatban tudtam meg, hogy szeretem, és ez a felismerés olyan egyszerű volt, annyira természetes és magától értetődő, mintha a világon nem létezne ennél egyértelműbb dolog. Kivette a koktélparadicsomot a hűtőből, fokhagymát pucolt, én felütöttem egy tojást a lisztbe, gyúrtam, kemény gyúrma a tésztát, ahogy azon a tészta készítő tanfolyamon tanultam Léviával, amire ő fizetett be, amikor olaszmániája volt. Téptem néhány levelet az ablakban lévő cserepes bazsalikomból, majdnem olyan illata volt, mint az indokolatlanul drága zara hómos illatosítónak, só, bors, egy kis csili, felfőztük rottyanásig, belereszeltük a parmezzánó-rezzánó kemény végét, amit mások kidobnak, de mi nem, mert a tanfolyamon megtanították, hogy az olaszok azt belefőzik a pomodoro szózba. Botmixerrel összetúrmixoltuk, a nyers, puha tájátellét néhány percre lobogó vízbe dobtuk, összekevertük a krémes állagú szószal, parmezánt reszeltünk, friss bazsalikomot téptünk rá, kibontottunk egy üvegfehéret, végül pedig kocintottunk, mintha ünnep lenne. Leültünk a billegő, letört üveglapútonettasztalhoz, Ká a Bella csáut énekelte, amit aztán beraktuk Spotify-on is, és akkor én már tudtam, hogy ez pont az a boldogság, amiről a pszichológusom is beszélt alkalmanként 30 ezerért, csak ő alacsintával ismerte a sztorit. És arra gondoltam, hogy így akarok élni vele, hogy ez most tökéletes, hogy mi teljesen passzolunk, hiszen ismerem 12 éve, most egy kicsit jobban, mint az elmúlt évek alatt, amikor épp csak kerülgettük egymást, de ha őszinte akarok lenni, annyira egyértelmű volt ez kettőnk között mindig is. Téged kerestelek egész életemben, és végig itt voltál az orrom előtt. Olyan jó lenne ezt elmondani neki, de nem akarom, hogy megijedjen. Az ilyen tökéletes, békés, boldog és szerelmes pillanatban az jut eszembe, hogy nem akarom elijeszteni. Mitől kéne félnie? Hogy szeretni fogom? Hogy ő is szeret? Hogy elveszítjük egy kicsit önmagunkat? Hol hibázhatunk? Egyáltalán hiba elmondani a másiknak, hogyan érzünk? Megtartom inkább magamnak. Bemegyünk a nappaliba, és szeretkezünk. A kanapén, a hálóban, a zuhany alatt, a kádban, de a kádban nem férünk el rendesen. Közben néha megállunk, kis időkre, zenét teszünk be, Kovács Kati énekel, nálad lenni újra jó lenne, full bolond szerelmes szám, baszki még el se mentél, még itt vagy nálam, és már is hiányzol. Sokat röhögünk, majd újra szerelmeskedünk, kimegyünk a konyhába, eszünk a maradék tésztából, töltünk újra bort, kinyitja a hűtőt, csak az világít, éles a körvonala, hátrafordul, ott állok mögötte, szájon csókol, és abban a csóban benne van az a bizalom, amit örökre elveszettnek hittem. Bízom ebben az emberben. Szeretem Kát, és ez az érzés nyugalommal tölt el. Őt nem tudom összehasonlítani a korábbi szerelmeimmel, mint senkinek tűnik hozzá képest, a zaklatott, csapongó, régi kapcsolatok olyannak tűnnek most, mint a déli bábok. Ha ezt valaki közölte volna velem annó, hogy egyszer csak jön valaki, kinyitja a hűtőt, hátrafordul, megcsókol, és mindent helyére rak, akkor nem lettem volna annyira kikészülve folyton, mint a szar. Ebben a pillanatban eltűnik Zé, aki nem tartott arra érdemesnek, hogy bemutasson a budai szüleinek, akik annyira gazdagok voltak, hogy a Pacsirta utcában vettek 250 négyzetméteres lakást a fiúknak, és beíratták egy amerikai egyetemre. Eltűnik té is, aki 18 éve volt idősem nálam, épp akkor vált a feleségétől, amikor megismerkedtünk, azt hittem összepasszolunk, mert ugyanazokat a dolgokat szerettük az életben. Ám tével hiába passzoltunk, ő megállás nélkül csajozott. Eltűnik Es is, aki az első szerelmem volt, és akit meglátogattam nyáron a Balatonon, mert ott dolgozott, de kiderült, hogy nem egyedül lakott a bérelt hétvégi házban. Eltűnik Cse is, aki titkolt, mert a szeretője voltam, és együtt utaztunk autóval Velencébe, ahol kurva nagyköd volt, eltévedtünk, és alig találtunk vissza a parkolóhoz, őt meg kitörte a frász, mert közben a felesége megállás nélkül hivogatta mobilon. Eltűnik az összes volt pasim, az ABC minden betűje szétmálik, nem fontos többé, hogy sorrendben vannak-e a betűk, vagy lehet-e értelmes szavakat kirakni belőlük. Így előzte be K az összes többi férfit azon a napon, amikor kiteregette a vizes törölközőket a mosókonyhámban, amikor kinyitotta a hűtőt éjjel, és megállt, és szép volt az arca, és hátrafordult, és szájon csókolt. Mondhatnám azt is, hogy az én ABC-m csak ebből az egybetűből áll azóta. K. De nem akarok nyálas lenni. Meg nem is akarom elárulni, hogy valójában álmodozó, romantikus alkat vagyok. Ha nem muszáj, nem most derüljön ki majd csak a végén. Igaz, a szerelmesek azt hiszik, sose lesz vége, de Noémi erre azt mondaná, aminek eleje van, annak lesz vége is. Meg azt is mondaná, az ő megszokott és szerethető affektálásával sokkal jobban szeretem a kapcsolatok elejét, az még tele van hazugsággal. Régebben ezért jártam mindenkivel csak egy évig. De most egyáltalán nem fontos, mit mond Noémi. Hetedik fejezet Pontosan fel tudom idézni, mikor szeretett belém. Reggel fél hétre húzta aznap az órát, az neki túl korai időpont, arra is emlékszem, hogy hétfő volt, és indulnia kellett egy fontos ügyben valahová, és korán akart kelni, aztán ahogy megszólalt az ébresztő, álmosan nyögött egyet, majd magához húzott a paplan alatt. Odakint beindultak a gépek, mellettünk egy komoly építkezés zajlott, bontották a régi fontanát, Helyére drogériát építettek, a rossz nyílászárókon beszűrődő por miatt hetente kétszer kellett takarítani, de olyan időket éltünk, hogy eszünkbe se jutott bosszankodni emiatt. Szorosan ölelt, szinte belinfurta a testét, érezte minden részét, a lábam közé dugta a combját, a karját beillesztette a karom alá, és a bordám alá nyúlt a tenyerével, a szájával a nyakamra tapadt, és mélyen szagolta a hajam. Ez most annyira jó, nem akarok megmozdulni. Még egy órán keresztül feküdtünk így, összegabajodva, nem szeretkeztünk, nem moccantunk meg. Ez a poros, munkagépzajos hétfő reggel lett életem tökéletes pillanatainak egyike. Azon a reggelen szeretett belém ká, éreztem, ahogy megfogalmazna magában alig két hónap után. Ha most láthatna, anyám boldog lenne. Azt mondaná, olyan kis cukik vagytok lányom, és örülne nekünk nagyon, imádnák át, jönne hozzánk kérni a számát, néha írna neki, de soha nem zaklatná. Ez biztosan anyám intézte, nem tudok ettől a gondolattól szabadulni. Meghalt, mielőtt boldog lettem. Miért nem létezhet a kettő egyszerre? Miért nem láthatott soha így engem? Ha létezhetne ez a kettő egyszerre, mármint anyám meg a boldogságom, az nagyon fura lenne. Különös lenne anyámmal megosztani a K iránt érzett Furcsa lenne, ha láthatna így, kemény híjak nélkül, pucéron, leleplezett lélekkel. Vajon anyám miatt nem mutathattam meg eddig az érzékeny oldalam? Amíg anyám élt, volt bennem valamiféle gát, amely nem engedte, hogy kiteljesedhessek. Anyámnak miattam kellett meghalnia. Anyám az életét áldozta a boldogságomért. Azonnal elhessegetem ezt a gondolatot, nem akarok belebolondulni. Ha Ká nem lenne velem, megőrültem volna. Már rég gyógyszereken élnék, vagy megvalósítottam volna az eredeti tervem, és kinyírtam volna magam. De Ká itt van, egészen valóságos. Olyan, mint egy beteljesedett jóslat, amire senki nem számított. Legfőképpen én nem. Lívia szerint azonnal gyereket kell neki szülni. Noémi azt mondja, boldog, hogy így lát, élvezem a szerelem összes pillanatát, mert az eleje a legjobb. Csak hogy itt ez a most másmilyen. Életem egyik legtraumatikusabb eseményénél találkoztunk újra. Ott állt mögöttem, amikor behabarcsolták a falba az anyám hambait, hát ha valamiben nincs hazugság, akkor az ez az élethelyzet. Aznap este, amikor összejöttünk a temetés után, kisírt szemekkel és üres lélekkel ültem a kanapén, tenyerében a két lábfejemmel, és semmit nem reméltem az égvilágon, nemhogy tőle, de az élettől sem. Lehet-e pillanata az ember életének, mint amikor ilyen fájdalmat él meg, hogy elveszíti az anyját? Nekem nem volt soha ennél őszintébb életszakaszom. Ká látott a legnyomorúságosabb állapotomban, és nem menekült el. Nem volt ideges sem. Olyan nyugodt volt, mint az égbolt anyám búcsúztatóján. Ennyire lecsupaszítva még nem látott senki. És azon a hétfő reggelen, amikor odakint beindították a brutális munkagépeket, ugyanennyire mesztelen voltam. Aztán kikeltem az ágyból, kimentem a konyhába, kávét főztem és pirítós sütöttem, majd szóltam, hogy jöjjön, kész a reggeli. Közben zenét kapcsoltam, hogy szóljon valami, hát ha elnyomja egy kicsit a munkazajt, aztán kijött, leültünk, énekelt, nyugodt volt, sima arcú, és azt mondta, hogy szeretek veled reggelizni. Én is szeretek vele reggelizni. Szeretek vele létezni. Elfelejteni minden szart az ölelésében, hosszan csókolózni vele, és meg se hallani, hogy odakint képek válják egy új épület alapját. Szeretem vele elfelejteni a világot. Ezt hozta az életembe Ká. És Noémi erre most azt mondaná, fú, mekkora nyáltenger vagy. Ha Noémi erre azt mondja a hazugság, hát legyen. Állok elébe. Tartson sokáig. Nyolcadik fejezet. Az emberek megharagudni se képesek már tisztességesen, komolyan mondom neked. Ha én egyszer valakire megsértődök, akkor megsértődök úgy, hogy ott bizony kőkövön nem marad. Letiltom mindenhonnan, a hívásokról is, még üzenetet se küldhet, minden platformról letakarítom, ne is lássam, és ő se lásson engem aztán letörlöm az összes kétet, ami valaha létezett rólunk, minden fotót és videót törlök, még a betegelt képek közül is kitörlök mindent, végül a telefonom memóriájából is száműzöm, hogy írmagja se maradjon. Aztán, ha tényleg jól végeztem a munkámat, és már nem dobál fel a telefonom hülye emlékeket haragom tárgyáról, akkor minden további opciót megszakítok vele nem keresem többé azokat az embereket, akiket ő mutatott be nekem, nem használom tovább az üzleti kapcsolatait, nem irogatok, hivogatom az orvos haverját, hogy adjon időpontot, vagy kérjen nekem vizsgálatot, nem ímérezgetek az üzletfeleinek, egy szóval elvágok minden létező szálat. De mondom neked, az emberek már megharagudni se képesek tisztességesen. Ezt is olyan félváról veszik, ezt is olyan idétlenül és szánalmasan csinálják. Most elhiszed, hogy bizonyos embereknek van pofája egy megszakított kapcsolat után is ugyanúgy élvezni azokat az előnyöket, amiket az azóta megszakított kapcsolatnak köszönhettek? Hát megsúgom. Én még a kedvenc éttermébe bárjába, kozmetikai szalonnyába, fodrászához, manuál terapeutájához, sőt, pszichoterapeutájához se teszem be a lábam, ha egyszer megharagszom valakire. Ha én megharagszom, azt tisztességesen csinálom, alaposan, de sajnos az emberekből kiveszett a tisztesség utolsó szikrája is. Lívia és Noémi véresen összevesztek. Lívia egy nyomorult iMessage-ben kidobta Noémit az esküvőjéről, ahhoz különösebb magyarázatot nem fűzött, és megszakította vele a kapcsolatot. Noémi próbálta megérteni, Hívta párszor, de nem reagált senki a vonal túlsó végén, nem kapott konkrét választ, így csak találgatni tud. Noemi pipa. az előbbi monológiát fél órája hallgatom a törött üveglapú tonettasztalnál. Két tűz közé szorultam, mert mindkettőt szeretem. Livio egy kicsit rám is haragszik, amiért nem állok ki egyértelműen mellette, de én nem akarok állást foglalni. Nem akarok egyik oldalra se állni, ráadásul én sem tudom, hogy pontosan mi a picsa történt. Noéminek tényleg nagy a pofája, de szereti Líviát. Lívia nehezen viseli a nyers valóságot, amit Noémi tálalóikor. Noémi erősen bírálta Lívia életét és kapcsolatát, Lívia pedig bepipult. Noémi most forrong, mert Líviától többet várt volna annál, hogy egy üzenetben közdi vele, nem jöhet az esküvőjére. Mindkettőnek igaza van. Nem a dedóban vagyunk, és a problémáinkat nem így kellene intézni, de megértő vagyok Léviával is, aki nem akarja azt hallgatni, mit gondol Noémi a kapcsolatáról, meg a házasságáról. És baz meg, nem érted? Az én fodrászomhoz jár azóta is, hát a poffám leszakad. Húzzon el szépen onnan, és keressen magának saját fodrászt. Meg ne hívogassa az ügyfelemet, akivel én hoztam össze, szakadjon le róla. Tényleg haragszik, oké, okay, megértem, lehet, hogy sokszor paraszt voltam, beismerem, tapsikolni kellett volna nekem is a tökéletes életéhez, meg virágesővel várnom. Azt is felfogtam, hogy ennyire a tőle, egy kibaszott üzenet és eltűnik. Jól van, elfogadom, már nem vagyok benne a bandában, nem vagyok a barátnője. Oké, okay. de bazd meg, akkor haragudjon meg rendesen, ne ilyen idióta módon, legyen következetes, tisztességes. Bár tisztességet elvárni egy olyan embertől, aki így intézi a kapcsolatait, hát... Én, ha valakire megharagszom, akkor megmondom a pofájába, hogy ne haragudj, de egy büdös paraszt voltál, megbántottál, nem akarok veled többé barátkozni. Ha én valakire megharagszom, akkor úgy megharagszom, hogy kilométerekről kiolvasható a fejemről, jobb, ha nem jössz közel anyukám. Ilyen is csak a nők között van. Férfiak nem csinálnak ilyet. És ez most nem tűnik túlságosan feministának, de esküszöm, egy férfi barátommal se jutnánk el erre a pontra, hogy így érjen véget a barátságunk. Szégyen az egész. Szégyellem magam, magam miatt is, meg ő helyette is. Pláne azért, mert majdnem elveszítettem egy fontos üzleti partneremet, és ezért majdnem elküldtek a cégtől. Égett a pofám Lívia helyett is, és erről még csak nem is tud. Exkluzálhattam magam miatt az igazgató tanács előtt. Kurvára kellemetlen volt az a másfél órás meeting. Tízmilliós kárt csinált, a szakadék széléről rántottuk vissza az üzletet. De nem futhat a teljes projekt. A pofám leszakad az egészen. Pláne a felettesem előtt, akivel semmi kedvem nincs, megint flörtölgetni. Na no, ezért nem kell barátnőt bevenni a bizniszbe, mert ez a vége. Noémi igazgatja a tonettasztal tetejét, és közben már a harmadik gin tonikot keveri. Most épp nincs semmilyen diétán. Bármennyire is keménynek tűnik, rettenetesen bántja, hogy befejeződött a barátságuk léviával. Az italba dehydratált málnát tesz, majd kavargatni kezdi egy hosszú nyelű koktélkeverő kanállal, egészen addig kavarja, amíg a málna fel nem oldódik, és az ital áttetsző rózsaszín lesz. Majd belekortyol, és egy perc alatt megissza az egészet. Nem merem megkérdezni, hogy mi van a korábban végigcsinált miregtelenítő diétájával, hány perc alatt teszi tönkre a hatását annak a rengeteg kínnak, amit az elmúlt néhány hét alatt elszenvedett. Túlságosan mérges ahhoz, hogy most ezzel előhozakodhassak. Ez van, érted. Olvastam egy cikket arról, hogy ha három nő akar barátkozni egymással, az nem fog működni. Törvényszerű, hogy az egyik kiesik, mert le kell tisztázódni a hatalmi viszonyoknak. A hármas fogat nem maradhat együtt sokáig, egy ember kikerül a körből előbb vagy utóbb. Ha ezt veszük alapul, azon is csodálkozom, hogy ennyi évig bírtuk. Persze köztünk mindig voltak surlódások, rengeteg fasságával nem értettem egyet, az agyamra ment, amikor a hülye terápiáiról hadovált, meg a csillagjegekkel hozta összefüggésbe az életének a szarságait, de szerettem őt. Most is szeretem. Úgy szeretem, mintha a testvérem lenne. Az összes bugyutasságával együtt. Még az se érdekel, hogy kihez akar feleségül menni. Pont szarom le, milyen faszit választ magának. Csak féltettem őt, és azt akartam, hogy boldog legyen, hogy ne sírjon, ne fájjon neki semmi, ne bántsák. De ezt elbasztam, érted, full elbasztam. Nem kellett volna beleszólnom. Leszarom az esküvőjét, nem érdekel, hogy kibaszott egy kurva üzenetben az életéből. Igazából nem is vártam tőle többet. Lévia nem ilyen típus, hogy fogja magát, leül veled szembe, és betolja az arcodba a Frankót. Ehhez túl gyáva, tudom én, és nem haragszom rá azért, mert nem mert elémálni. Én sem mertem volna magamat leültetni, mert azért az brutál lehet, már mint brutál lehet az én arcomba belemondani a Frankót. De én tényleg szeretem őt. Úgy, mint a testvéremet. És ezt ő is pontosan tudja. Ha meghozta ezt a döntést, hát viselje, éljen együtt vele. Radírozzon ki, ha akar, mintha ott se lettem volna. Sajnálom, mert az ember nem nagyon talál igazi barátokat felnőtt korában. És ez igazi volt, legalábbis részemről. Hogy ezentúl mi lesz, azt nem tudom. Hogy az üzletembe belepiszkított, azt nem tudom neki megbocsátani. Minden mást igen, de azt, hogy ilyen helyzetbe hozott a munkahelyemen, lehetetlen. Noéminek minek igaza van. Elbukott egy projektet Lévi a szélhámaskodása miatt, és majdnem úszott az ügyfele is. A sztori így begyűrűzött a munkahelyére, a magánélete pedig, amihez bent senkinek semmi köze, beszéd tématárgya lett. Hetek óta erről pusmognak bent a kollégák, és egy ki van. Az sose zavarta, ha a szerelmi életét kitárgyalják, de a munkában soha nem hibázott, arra mindig nagyon ügyelt, hogy pontosan végezze a melóját, Nára soha nem fordult elő olyan, hogy elbaltázott üzlet, éppen ezért viseli nehezen ezt a kudarcot. Tudom, hogy fáj neki lívia viselkedése, de a legjobban az viseli meg, hogy a munkában is szarban maradt miatta. És tudom, hogy ezt soha nem fogja neki lenyelni. Hallottál erről a 17 napos lébőt Kúráról? Most azt fogom elkezdeni. A nő, aki ezzel foglalkozik, olyan leveket présel hidraulikusan, amelyek teljesen rostmentesek lesznek ezzel az eljárással, és jóval könnyebben őket. 17 napig csak ezeket a leveket lehet inni, se te se kávé, csak víz, ha megszomjazol, meg a levek. Napi 5x5 deci. Pontosan elosztva, melyik napszakban milyen zöldségekből, gyümölcsökből, fűszerekből préselt lötty. Nagyon király, sokat olvastam róla, rendesen megszabadítja a beleket a rettenetes szeméttől, amivel leterhelted. Most erre van szükségem. Kipucolom magamból ezt a borzalmas Lívia ügyet. Megtisztulok, lehet még jogára is visszamegyek, mondjuk utálom a jogatanárt, mert az egyik volt csávommal most. de nem baj, lenyelem a békát, az ő terme a legnaposabb, fent van a hegyen, és imádom a morning yoga sessionjeit. Noémi problémájára nem lesz elég a jóga, még akkor sem, ha egy második kerületi napos fenszi lakásban tartják az órákat. Nem lesz elég a lébőt kúra sem, mert bár fantasztikusak azok a hidraulikusan préselt, rostmentes zöldséglevek, tudom, mert én is próbáltam, de azok csak a beleit fogják megtisztítani a méreganyagoktól, a lelkét nem. És Noémi haragszik. Nagyon pipa, tele van fájdalommal Lívia miatt. Sajnálom, amiért így alakult a kapcsolatuk, de úgy látszik, most annak a béna női magazinos cikknek kell hinni, amiben azt írták. Három nő sokáig nem lehet egyszerre barátnő, mert az egyik mindig külökődik a csapatból, ez pedig törvényszerű. Hát ez a törvényszerűség most beigazolódni látszik. Tudom, hogy Noé minek rettenetesen hiányzik Lívia, fáj neki, hogy nem ülnek le és nem tudják megbeszélni, de ebből nem fog is ülni már semmi jó. Tudom, mert beszéltem erről Líviával. Rám is haragszik, amiért nem állok egyértelműen mellé ebben a kérdésben. De én senki pártjára nem akarok állni, mert mindkettejüket szeretem. De úgy látszik, Líviának ez nem elég. Kilencedik fejezet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 Tizedik fejezet Este tizenegy. Minden villanyt lekapcsoltunk. Némán fekszünk a hálóban, az utcáról tompa hangok szűrődnek be. Az ablakon vastag porréteg, a gépek emeletenként bontották szét a fontanát, már csak az alapnak kivált mélyedés van a helyén, meg egy lógó plakátbarab az egyik melléképületről. A plakáton egy influencer divatfotója, akinek itt volt táskaüzlete, és sokan firtatták, miből telt neki erre, és azt hiszem arra jutottak, hogy az apja adta rá a pénzt. Alszol? Kérdezi tőlem K. De hogy alszom? Azon gondolkozom vajon, hogyan halnak meg az emberek szénmonoxid mérgezésben? Olvastam reggel egy cikket egy fiatal családról, akik lefeküdtek este aludni, és reggel nem ébredtek fel. A nagymama talált rájuk másnap, mert nem mentek a gyerekek iskolába a szülőknek dolgozni, és senki nem vette fel a telefont, ezért a mama, akinek volt kulcsa, átment, hogy megnézze őket, mi van velük. Gondolhatod, megtalálja a gyerekét, a vejét, meg az unokáit. Milyen érzés lehet? Borzalom. És most azon gondolkozom, vajon mi felkelünk -e reggel? Nem halunk-e meg szénmonoxid mérgezésben? Egyáltalán. Éreznek valamit, akik így halnak meg? Egyszerűen csak elalszanak? És honnan lehet tudni, hogy veszélynek vagy kitéve? Mert szaga nincs. Rendesen elkezdtem ezen kattogni, hogy mi van, ha meghalunk reggelre. Annyira rossz befejezés volna. Kár nevetni kezd, mondom neki ne röhögjön, mert ez halálosan komoly, tényleg fosok. Milyen érdekes, most, hogy már boldog vagyok, elkezdtem félni a haláltól. Ká abba hagyja a nevetést, kimegy a nappaliba, és kinyitja az erkélyajtót résnyire. Tessék, ha van is veszély, kiszökik az ablakon. Nem mer nevetni. Érzem, hogy nem mer, pedig alig vesz komolyan. És az szerinted elég, hogy kinyitottad az erkélyajtót? Tudni fogja a szénmonoxid, hogy ott kell kiszöknie? Akkora ez a lakás lehet, el se talál az ablakig. Ká nevet. Nagyon nevet. Kinyitja a hálónk ablakát is. Másnapra sűrű por teríti be az ablakok előtti teret. Délelőtt tízig takarítom a lakást, kár délután ér haza, papírszakrótt tart a kezében, vett egy színmonoxid mérőt, amit kivesz a dobozából azonnal. Leül a tonettasztalhoz, és vizsgálni kezdi a leírást, hogyan kell felszerelni, beüzemelni. Komótosan olvas, lassan értelmezi a szöveget, közben felnézeget a papírból, kezébe veszi a szerkezetet, forgatja, megnézi minden oldaláról, majd előszedi a szerszámos dobozt, kivesz egy apró szöget meg egy kalapácsot, pontosan beméri a falon, hova kell beverni a szöget, és felhelyezi a szerkezetet, majd bekapcsolja. Lelép a székről, amire az előbb felállt, hogy elérje a legmagasabb pontot, a széket visszarakja az asztalhoz és annyit mond. Most már nem kell félned attól, hogy nem ébredünk fel reggel. Nincs meg az emlékeimben, mikor gondoskodtak rólam így utoljára. A pszichológusom múltkor megkérdezte, kiben bíztam meg utoljára feltétel nélkül, és én gondolkodást nélkül vágtam rá, hogy a nagyapámban. A nagyapámban, akit 14 éves koromban elvitt a szarkóma, azóta haragszom az Istenre, mert nekem azóta nem tudja senki megmagyarázni, miért betegít meg a rák ilyen jóságos embereket. A nagyapám volt a mindenem, aki tényleg feltétel nélkül szeretett, aki nem mondta soha azt, hogy ha jól viselkedsz, akkor kapsz csokit, vagy ha megtanultad a leckét, akkor azt mondom, jó kisnány vagy. Nem voltak feltételei, mint apámnak. Ő csak szeretett, úgy, ahogy vagyok, a rossz tulajdonságaimmal együtt is. És most itt van Ká, aki fogja magát, és lemegy venni szénmonoxid mérőt. Csupán azért, mert olvastam egy cikket arról, hogy szénmonoxid mérgezésben meghalt egy család. Meg kiteregeti a vizes között szauna után, és kiteregeti a kimosott ruhát is. Nem is kell kérnem, és hústlevest főz vasárnap, mert ebben is egyetértünk, hogy a vasárnapok otthon a legjobbak, és akkor, ha hústlevest főzünk, meg rántott hús sütünk. Gyerekkoromból ez a legerősebb emlék, a vasárnapok, ahogy együtt készülődünk. Nagyanyám csirkét vág, anyám kopasztja. A férfiak a pincében vannak, aztán panírozunk, amíg gyöngyözve fő a leves takarékon. Én egy kis sámlin állok, hogy elérjem a zsíros viaszterítős konyhaasztalt, mama mindent megmutat, anyám csendben csinálja a dolgát, anya nagyon sokat segít, de nem beszél. És még ezzel együtt is olyan idilli az egész, hogy ez a legerősebb emlékem gyerekkoromból. Anyám vajon, hogy érezte magát ebben az időben? Mert ott volt ugyan, részt vett a családi életben, de sokszor éreztem úgy, hogy nem is volt velünk igazán. Gondolatban valahol máshol járt. Jól lett volna megtudni, anyám mire vágyott, mire lábrándozott, miközben velünk készítette a vasárnapi ebédet. És mire vágyott a hétköznapokon? Nem apámra, az egyszer biztos. Aztán most ennyi év után mire vágyok én? Hát épp erre, hogy valaki reagáljon rám, hogy valakinek számítsak, hogy ne legyek mindegy, mint ahogyan anyám mindegy volt apámnak. Hogy valaki, akinek arról beszélek este az ágyban, hogy félek a szénmonoxid mérgezéstől, az feláll, kinyitja az ablakot, majd másnap szó nélkül elmegy, vesz egy jelzőt és felszereli. Most már egészen bizonyos, hogy Kát anyám küldte. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy a halálával fizetett, hogy rálelhessek Kára. Tessék, itt van a lányod, csak így lehet boldog, ha te meghalsz. És anyám feláldozta magát. Hogy király katonát nem adunk. Akkor szakítunk, bam! Anyának mennie kellett. Ká a gép előtt ül, én a kanapén, e iméleket olvasok. Ká arcát megvilágítja a monitor, nyugodt, nem pillant fel, jobb kezénél a mézzel és citrommal, ez a kedvence, mindig mondom neki, hogy az ilyen jó teákat felesleges ízesíteni, mert csak elrontja, de ő nevet rajtam és nem foglalkozik azzal, mi a véleményem a teafogyasztási szokásairól, így kéri következő alkalommal is. Abba hagyom a munkát, félreteszem a laptopot, oda megyek hozzá és megpuszilom az arcát, a szája körül sokszor egymás után. Ő fintorog, eljátsza, hogy nem akar tőlem puszit kapni, húzza a fejét, én azt játszom, hogy rettenetesen megsértődöm, ő ezen nevet, majd teátrálisan leoldom a karjaim a nyakából, és távolodni kezdek, mire jó utánam kap. Ez a játékunk, ezért hív úgy, hogy nyaklánc. Szia, nyaklánc, már megint a nyakamban csimpaszkodsz? Lehetnék kis majom is, de a nyaklánc sokkal kedvesebb. Beleülök az ölébe, megcsókolom és megölelem. Hosszú csókot adok neki? A nyelvemmel végig simítom a száját, naponta százszor csinálom ezt, naponta százszor mondja, hogy nyaklánc, hagy már. Sokáig dolgozik. Én általában korábban elalszom. Minden alkalommal felébredek, amikor bebújik mellém az ágyba. Olyankor hátat fordít, átfonom rajta a karom és a lábam, beleszagolok a nyakába, és úgy alszunk el. Nyöszörök, ha szorosan tapadok. Szerinte letúrom az ágyról, és reggelre nem marad neki egy szemernyi hely sem, de erre nincs bizonyítéka. Ébredés után teát főzök, az apkását csinálok fagyasztott málnával és agavés sziruppal. Kókuszteljes kávét készítek, kemény habot csinálok a tejből, és hosszú, amerikai kávét főzök le a piros, retro stílusú gépemmel. A konyhámban az összes kisgép piros. A reggelit a nappaliban esszük meg, Kábó kapcsol be, így indulunk neki a napnak, aztán megyünk a magunk dolgára, este felé újra találkozunk, alkalomattán együtt ebédelünk a városban. Most tanulom, hogyan kell együtt élni valakivel felnőtt módon. Senki nem tanított meg rá, senkitől nem láttam helyes példát, de úgy érzem, elég jó vagyok benne. Most tanulom az együttélést, figyelsz, anya! Nem láttam tőletek, hogyan kell csinálni, mert neked nem volt könnyű dolgod, nem volt ilyen könnyű, mint nekem. Nehezített pályán egyensúlyoztál, apámat kerülgetve, az ő merev dogmái között slalomoztál, lehajtott feljel, tőled senki nem kérdezte meg, hogy szereted-e a teát, vagy félsze éjszaka a színmonoxid mérgezéstől. Látod, anyám, milyen ügyes vagyok? Ezt is te intézted, hogy végre tudom, milyen odaadni magam teljes egészében valakinek. Neked sose volt ebben részed. Életemben először nem félek attól, hogy faképnél hagynak, hanem belenyugszom, hogy engem is szerethetnek, és végre megbízhatok valakiben. Bízom Kában. Korábban sosem bíztam egy fiumban sem. Mindig azt kerestem, hol csapnak be, és aki keres, azt talál. Más nők nevei félreélthetetlen üzenetek után kutattam. Kánál ez eszembe se jut. Úgy bízom benne, mint régen nagyapámban. Tudom, hogy feltétel nélkül szeret, nem köti kitételhez az együttélésünket, elmondja, mit imád bennem, és nem fél attól, hogy elmondja, még azt is megosztja velem, hogy szereti a kis hülye szivódásainkat is. Ká nyugalmat magából. Olyan bizalmam van felé, amit rég elveszettnek hittem, és hidd el nekem, anya, sosem gondoltam volna, hogy megtalálom valaha ezt egy férfiban. Látod, anya, milyen szépen élünk? Bárcsak hazamehetnénk együtt. Annyira bemutatnám neked. 11. fejezet A 2021. március 25. napján elhúnyt, adóazonosító jelen 012345678, adókötelezettségének soron kívüli megállapítására adó és vámigazgatóságunk adóigazgatási osztály 1, társasztályi megkeresés alapján hivatalból eljárást indított. Kérem fogadja őszinte együttérzésünket. Ti pedig tisztelt adó és vámigazgatóság adóigazgatósági osztálya fogadjátok őszinteségemet, amely teljes szívemből csak annyi, hogy basszátok meg, most komolyan ennyi tudok hozzáfűzni. Szia, anya! Látod? Ezt csinálják. Most felhívnálak és bosszankodnánk együtt a kurva navon, ahogy csináltuk régen, amikor igazságtalanságért... Hányszor rátcsörögtem, amikor valaki felbosszantott, vagy el akartam mesélni neked, hogy a pesti forgalomban jött egy hülye, és majdnem elsodort? Anyuci, látod, itt nem változott semmi. A bürokrácia még mindig ugyanolyan fos. Egy évvel a halálod után is képesek küldeni egy ilyen levelet, amikor rég lezárult a hagyatéki eljárás. Egy éve annak, hogy elmentél. Ezt is úgy csináltad, ahogy az tőled várható volt. Azon aggódtál, mielőtt bementél a kórházba, hogy ne ijedjünk meg majd, ha szürkébb lesz az arcod, vagy fogysz egy kicsit. Nevetél és azzal poénkodtál, ha nem jönnél vissza, mit csináljunk, hogyan intézzük el a dolgokat. Utólag meghökkentünk, hogy te már akkor tudtad, nem fogod túlélni ezt a szart. Csak így hallhattál meg. Nem engedted, hogy felkészüljünk rá. Nem engedted, hogy szenvedni lássunk, hogy másra legyél rászorulva mert azt nem bírtad volna elviselni. Míg te olyan serényen ápoltad a szemét anyádat, addig te ugyanazt nem tűrted volna el. Volt egy furcsa gondolatom, amíg a kórházban voltál, és eszembe jutott, mi lesz, ha ki jössz, hogy lesz a menetrend. Magamhoz veszlek, gondoskodom rólad, etetni, itatni, fürdetni foglak, ott leszel velem, addig, amíg kell, nálam fogsz lakni, és majd mindent elrendezünk együtt, mindent beleértve a kettünk viszonyát is. Sok dolgunk van még, sokáig fogsz ott lakni nálam, gondoltam akkor. És félni fogok, vajon jól csinálom-e, vajon elég leszek-e a feladathoz, és akkor eszembe jutott az a félelmetes gondolat, hogy nem merlek látni betegen. Meg az is eszembe jutott, hogy te tulajdonképpen soha életedben nem voltál beteg, illetve csak egyszer, amikor influenzás lettél. De akkor annyira lebetegettél, hogy 41 fokos lázad volt, amit az Istennek se tudtunk levinni, és már mentőt akartunk hívni, mert úgy nézett ki, belehalsz, alig beszéltél, nem ettél semmit, apám is rendesen megijedt, pedig ő nem az az fajta. Aztán egyik napról a másikra jobban lettél. Kipattantál az ájból és mentél a magad dolgára. Intézkedtél. Úgy tettél, mintha semmi nem történt volna. Utána sokáig vicceltünk ezzel, hogy te sose voltál beteg, csak akkor. De akkor nagyon. És párszor felhoztad, ha te még egyszer beteg leszel, abba tuti belehalsz. Átfutott a fejemen a gondolat, hogy ez most is így lesz, hogy gyorsan átmegy rajtad ez a vírus, és majdnem belehalsz, de aztán egyszer csak felébredsz, felállsz és mész, intézkedsz, mindent a helyére raksz, amit addig elmulasztottál. Közben féltem is, hogyan fogsz kinézni, lesoványodva a lélegeztetőgép után mindenféle szövődménnyel a tüdődön. Mennyire fogsz küzdeni az evéssel, a mozgással, rettegtem, mit fogok csinálni egy örökmozgó emberrel, akinek a lételeme az, hogy cselekedjen, és most nem mozoghat. Féltem, hogy így látlak, és nem tudok majd veled mit kezdeni, hogy én abban nem leszek jó, ami te kiváló voltál. Féltem, hogy mi van, ha mégsem látlak így, mert nem fogod megengedni, hogy így lássunk, és inkább meghalsz, de azt nem tűröd el, hogy másra legyél utalva. Nem tudom leírni egy év után se, hogy hiányzol. Mert nem hiány ez, hanem üresség. Nem hiszem el, hogy meghaltál, pedig megfogtam azt a fekete zsákot, amiben a hamvaidat tették. Három ,25 kg 25-dek. Én választottam ki az urnádat, rajta rózsaszállal. Én választottam ki a verset, amit felolvastak a búcsúztatódon. Láttam, ahogy behabarcsolnak az urnafalba. Mégis a mai napig reménykedem benne egy kicsit, hogy csak összekeverték az adataidat, talán nem is haltál meg, és valahol élsz, és szabad vagy, amilyen szabad mindig is akartál lenni, csak nem emlékszel ránk, mert amikor felkeltettek a kórházban, nem tudtad megmondani a neved, és egy megmagyarázhatatlan okból nem értesítettek bennünket. Szóval elképzelem, hogy még élsz, és velem örülsz a boldogságomnak. Elképzelem, hogy a boldogságot megkaptam a halálod nélkül is. Elképzelem, hogy létezel, vasárnap megyünk hozzád ebédre, biztosítasz arról, kell mennyire tetszik neked is, és úgy öregszel meg, hogy látod, boldog ember lett belőlem. Soha nem láttál igazán boldognak, anya. Azt láttad csak, hogy keresem az utam, hogy aztán karriert csinálok, de abban nem teljesedek ki igazán. Sosem láttál igazán boldognak, anya, csak azt láttad, hogy én is folyton dolgozom, hogy szeretik a munkámat. Sose láttál boldognak, anya, és valamiért sosem kérdezted meg, miért nincs férfi az életemben, gondoltam-e már gyerekre 35 éves koromban. Sose érdeklődtél a felől, mikor lesz már pasim, mikor leszek menyasszony, mikor megyek férjhez. Sosem. Lehet, hogy nem direkt csináltad ezt, egyszerűen csak elfogadtál így. Azt hitted, nekem így teljes az életem, lehet te sem tudtad elképzelni, hogy egyszer megállapodom, lehet neked is épp annyira volt ez a vízió hihetetlen, mint nekem. Azt hittem azért nem kérdezel, mert nem érdekel, de már valamennyit megfejtettem belőled. Nem akartál rám telepedni. Boldog lettél volna, ha tudod, hogy nem vagyok egyedül, de nyugodt voltál, mert tudtad, a hátán is megélek. Tudtad, egyedül is képes vagyok élni, akár életem végéig nem kell féltened, mert bármire képes vagyok. Csak azt nem tudom kibírni, hogy nem vagy. Itt vagy velem, anya, ha belenézek a tükörbe téged, látlak. A bokám és a csuklóm épp olyan vékony, mint a tiéd volt. A lábam formáját is tőled örököltem. Hasonlítanak a vonásaink, a hangunk, ahogy az új perceknél összegyűrődik a bőröm, az is épp olyan, mint a te kezeden volt. Én nem hiszek a szellemekben, anya. De amikor meghaltál, hetekig benéztem az összes sarokba, hát ha ott vagy. Felébredtem éjfélkor, és a tükörhöz mentem, hát ha meglátlak benne, mert egy régi filmben láttam, hogy a halottakkal éjfélkor találkozhatsz, ha a tükörben nézel. Hónapokig vártam, hát ha eljössz kísérteni, mert sokszor vicceltél vele, hogy ha majd meghalsz, visszajársz hozzánk. De nem jöttél el egyszer se és én már kezdtem magamat hibáztatni, hogy ez biztosan azért van, mert nem hiszek a kísértetekben. Majdnem elmentem Lívia a hogy rakjon kártyát, és mondja meg, mi van veled, de aztán lebeszéltem magam, mert féltem a bűntudattól, hogy mi van, ha mégis miattam haltál meg, és azt nem tudtam volna elviselni. Ne tud meg, hányszor nyúlok a telefonomért. Még mindig fel akarlak hívni, hogy elmondhassam neked ezt a sok mindent. Például azt is, hogy félek ennyire szeretni valakit anya, pedig mindenemmel szeretem, tiszta szívemből, nem tudom elképzelni nélküle az életem, és ez ijesztő is egyben, mert még mindig attól rettegek, mi van, ha elveszik ezt tőlem, mint ahogyan annyi mindent elvettek már. Azt tanultam az életről, hogy a jó dolgoknak hirtelen lesz vége, hogy az ember végső soron csak magára számíthat, hogy több a szenvedés, mint az öröm, és nincs ingyen ebéd. Semmi, de semmi sem tart örökké, anya. Te sem tartottál ki a világ végéig, pedig megígérted, hogy ott leszünk, együtt leszünk, amikor elolvad a világ, de a közepén anya ülés, ott ülök az ölében én. Ezt adat hallgattam meg ezerszer, amikor elváltatok apámmal, és te elmentél. És mi van most? Nem emel ki senki, nem ringat engemet, kinyitnám a szemem, de már nem lehet. Elolvad a világ, és a közepén nem ül már ott anya, és meghalok én. Tizenkettedik fejezet Én esküszöm az életemre, hogy büszke vagyok az uramra, de neki van a legszarabb bízlése virágvásárlás terén.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 Még ennyi sincs. Idleges fejelfordítás, az van. Meg összesúgás a másik háta mögött. Amikor elhalad mellette a másik, akkor kezdődik az utált személy kitárgyalása. Láttad, mennyit hízott? Láttad, hogy lefogyott? Istenem, de szarul néz ki, meg van rogyva. Látszik rajta, hogy nem boldog. Szerencsétlen, hogy elhagyta magát. Ilyen lesajnáló dolgokat mondanak egymásra azok a nők,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 Nem vagyunk sokkal előrébb, és semmivel se vagyunk jobbak. 13. fejezet Épül a régi fontána helyén az új irodaház. Az ablakon vastag por rétegül, teljesen felesleges takarítani. A zajt és a port is meg lehet szokni, de mi ma elköltözünk innen. Új lakást találtunk, ez lesz az első közös otthonunk Kával. A hálóban kövér zsákokban állnak a ruhák, kiválogattam mi az, amit eladományozok. Nem jók rám a régi holmik, fogytam tíz kilót a boldogságtól. Akárhányszor költöztem, kiválogattam néhány zsák ruhát, ami anya otthonokba ment. De a dolgaim többi részét is ugyanígy szelektálom. Nem tartok meg semmit, amire nincs szükségem, nem őrzök tárgyakat, nem cipelek magammal emlékeket, amit nem használok megy a szortírozással. Apám még a tejfölös poharakat is elmosatta anyámmal, anyám rühelte érte, aztán persze soha többé nem használta őket senki, semmire. Ott állnak tornyosulva a kazánházban, a mai napig ott vannak szerintem, ott rohadnak a félig kimosott tejföldarabok 20 évvel ezelőttről, egy régi élet megpenészedett maradványai. Semmi értelme nem volt, mint ahogyan a házasságuknak sem. Nézem az ablakokat, meg kellene pucolni őket, ne így hagyjam itt ennyire redkesen, de ennek sincsen értelme. A konyhában 12 kartondoboz áll, ráírva filccel, melyikben mi található. A poharak, bögrék, tányírok csetreszek külön-külön dobozba elcsomagolva, csak úgy, mint az edények, fűszerek bizbaszok. Ilyen doboz is van, amire K azt írta rá, bizbaszok. A törött lapúton ettasztalt itt hagyom. Nem passzol az új lakásba, meg amúgy is billeg és szétcsúszik. Hányszor perget rá hamú a lányok cigjéből, hányszor toltuk egyenesbe, és mennyiszer töröltük át, hogy ne látszódjanak az új lenyomataink, mint hiába. Mennyi történetet ismer ez az asztal? Ha mesélhetne, itt ülnénk holnapig, meg még azután is, lehet évekig, vagy az idők végezetéig, ki tudja, meddig bírnánk hallgatni azt a sok sírást, boldogságot, válást, marakodást, amit végigélt, végighallgatott. Ká a szoba közepén áll és táncol, két zsák van a kezében, a nadrágját még nem gombolta be, most jött ki a hálóból, a zsákok közül az ágyból, épp csak felhúzta a farmerját a bokserére, mesztelen a felső teste, felkapott két zsákot, berakta a Papa was a rolling stone-t és táncol. Hát te mit csinálsz? Hát én pakolok, gyere te is, táncolj velem! Nevetek, közben elkapja a kezem, kihúzom magam a karjából, arra hogy ne tudjon elkapni, nem akarok táncolni most, mondom, és nevetek újra, mert ő meg igen, és kéri, táncoljak vele. De mondom neki, hogy mindjárt itt vannak a költöztetők. És lőn. Fater már az ajtóban áll egy éves sráccal, akinek hiányzik egy foga előről, és a költözés további részében nem beszél egy szót sem. Fater 65 éves, de kinéz vagy ötvennek. Csak a barázdált szemkörnyékéből állapítom meg az igazi korát, a teste izmos, inas, a bőre cserzett. Nyakában vastag aranylánc, azt már megfigyeltem, hogy azok a férfiak kordanak ilyet, akiknek rendben van az önbizalmuk. Faterről ez a nap hátralévő részében ki is derül. Pakolni kezdenek, de olyan szorgosan, mint a hangyák, csak vezényel nem kell, mit, hova, milyen sorrendben vigyenek, mi marad, mi jön velünk. Ká is beáll nekik segíteni, lentörzi a teherautót, amíg ők lehordják az életemet dobozokban és zsákokban. Minden egyes költözés maga a megtisztulás, szóval rajongok a költözésekért. Sokkal jobb, mint Lívia Prána Nadia. A költöztetők bentről kifelé haladnak, lassan kiürülnek a szobák, én pedig ebben a ritmusban takarítom ki a helyiségeket sorban egymás után. Nem marad egy porszemse, se, kidéve az ablakot, arról lehetetlen levakarni az építkezés koszát. Fater közben arról dumál, hogy még mennie kell ma egy eléggé kényes megrendelőhöz, de őt majd csak három nap múlva kell költöztetni, viszont meg kell vennie a dobozait, hogy tudja mibe pakolni. Kérdezem, hogy ilyen is van, valaki mással veteti meg a költöztető dobozokat? Mondja, persze. Hát akkor én szívesen neki adom ezeket ajándékba, ha kipakoltuk belőlük, úgy sem tudom hová rakni őket költözés után. Azt mondja Fater, á! Az nem jó. Ennek a megrendelőnek nem felel meg a használt doboz. Neki újak kellenek. Mondom, ezek újak, de Fater tiltakozik, nem jók, mert már valaki más használta őket. Értem, semmi gond. Ha nem kell neki, akkor nem kell neki. Fater még azt is elsztorizza, hogy ezt a nőt már legalább négyszer költöztette, és rettenetesen háklis, de az a fajta háklis, a nem ad. Naná, hogy nem ad. És gondolom, mellé még tele van, mint a déli busz. Fater mondja, hogy beletrafáltam, tele, és higgyem el, hogy ezek a legsóherebbek általában. Tisztelettel el is hiszem. A lakás közben csak nem kiürül. Körbe megyek a szobákon, benézek mindenhová, már nem is hasonlít ez a hely semmire. Jellegtelen lett, kipakoltuk belőle az életet. A konyhában még egyszer utoljára végig simítom a tonettasztal törött szélű üvegfelületét, lekapcsolom a világítást, bezárok minden ablakot, behúzom magam mögött az ajtót és a vaskos rácsot, majd ráfordítom az árat. Ebben a lakásban járkáltam fel alá, üvöltöttem, mint egy állat, amikor meghalt az anyám, itt lettem szerelmes, itt ültünk a lányokkal rengeteg estén, kiellemezve az életünket, és most bezárom magam mögött az ajtót, és elindulok a házból kifelé. Kámár lent vár, visszük az életünket át egy másik lakásba. Együtt cipeljük. Fater és a némas srác segít. Fater szája be nem áll, folyton sztorizik, még szerencse, hogy egy múja gyereket vett maga mellé. Az új honunk előtt sokkal több a parkolóhely. A kipakolás mindig gyorsabban megy, mint amikor össze kell pakolni. Ká szerint az új lakásban több helyre van szüksége, mint amennyi eddig járt neki. Mondjuk az a két polc tényleg nem volt sok. Én pedig úgy gondolom, a mikat arányában kell elosztani, kinek mennyi szekrénye van. Tehát 80-20 a százaléka javamra. Ez ellen Ká erélyesen tiltakozik, én meg nevetek rajta. Fater közben arról dumál, hogy az ő csaja 39 éves, és eléggé jó érzéke van a lakások berendezéséhez, és nem akarja elkeseríteni Kát, de a pakolásban és az otthonok berendezésében tényleg a nők a főnökök. Ká hamar belenyugszik, hogy nem igazán lesz beleszólása, én pedig próbálok nem leragadni annál az aprócska infónál, hogy a Fater csaja kb. negyed századdal fiatalabb nála. Végül is miért ne lehetne? Szabad van? Mindenki olyat választ magának, a hány éveset akar, meg amiért tud. Végre lesakkozzuk, melyik szobába kerüljenek a ruházákok. elkezdem kipakolni a konyhát, kell bont egy üveg sört, a faterékat is, de fater nem kér, a néma gyerek pedig most először a nap folyamán megszólal, és azt mondja, nem iszom alkoholt. Ném, a gyereknek az anyja sejté a szavát, súgom odakának. Én a gyerek, ne igyon! Sus morogja vissza, és összenevetünk. Faternak mondom, hogy az életemben nem láttam még ennyire flottul pakolni senkit, igazi profi munka volt, busás borra valót adok, és nem csak azért, mert az a kényes picsa nem jattol neki soha semmit. Faterék lelépnek, azt mondja már nem megy dobozokat venni, inkább majd holnap. Kicsit bepipult a csajra, mert felfűtöttem, és gondolom a miatt is. Kár kibont egy üveg bort, kérdem, nem lesz ez para a sörrel, mondja, sörre bor mindenkor. Leülünk a nagy kupac zsák közepére, és szétnézünk az új otthonunkban. Amikor ott ülünk, még nem sejtjük, hogy itt fogjuk megtanulni, hogy az egyikünk nem szereti az elektromos fogkefét, és ezen nem múlik semmi hogy az egyikünk sokáig szokott aludni, míg a másikunk korán kelő, és az készíti el a kávét a reggelivel, amelyik a korábbi típus, és ennek a későbbi nagyon örül. Itt tanuljuk meg, hogy az együttalvás hosszú idő múlva is ugyanolyan izgalmas és megnyugtató, mint azon a hétfői reggelen, amikor zugni kezdtek a gépek, és kábelém szeretett. Itt tanuljuk meg, hogy amíg az egyik sokkal jobban fejben tudja tartani, mit kell otthonra venni, addig a másik profibb a főzésben és a pörkölt készítésben. Itt tanuljuk meg, hogy az egyikünk szebben tereget és jobban ágyaz, és ez nem én vagyok. Amikor ott ülünk a nagy zsákos kupac közepén, hullafáradtan, egy hetes masszív pakolás után és egy ugyanennyire masszívnak ígérkező kipakolás előtt, még nem sejtjük, hogy itt tényleg összecsiszolódunk, itt nem csak szerelmesek leszünk egymásba, hanem igazi barátokká is válunk, olyan barátokká, akik őszintén és mélyen szeretik egymást, és valóban gondoskodnak egymásról. Amikor ott ülünk a kupac közepén, egy-egy pohár borral a kezünkben, akkor még nem tudjuk, milyen lesz ebben az újházban az életünk, de bizakodóak vagyunk és szerelmesek. Ká a tenyerébe veszi a lábam, Nyomkodja az erős ujjaival a talpam közepét. Úgy ülünk ott, mint két zombi, két boldog zombi, éhesen, fáradtan, bár a zombik nem éhesek és nem fáradtak, meg nem is boldogok, de mi mégis így érezzük magunkat, és úgy is nézünk ki. Ma már nem pakolunk el semmit. Előkeressük az ajnőműünket, milyen szerencse, hogy ráírtam mindenre, mit pakoltam bele, mondom Kának. Ő pedig megismétli, hogy tényleg szerencse, aztán befekszünk az ágyunkba, összegubancoljuk a végtagjainkat, behunjuk a szemünket, és próbálunk aludni, de Ká megszólal. Hallod ezt a csendet? Nem zúgnak a gépek, és ez olyan furcsa. Hogy fogjuk mi ezt megszokni? 14. fejezet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 nem tudom eldönteni, hogy botoxoltatta a szemöldök közét, vagy ennyire nyugodt. A kedvenc ceruza szoknyája finoman a csípőjére feszül. A méregzöld, bugyos újjuselyen amit tőlünk kapott a szülinapjára, elegánsan dekoltált a merrésznél, semmi hivalkodó nincs benne. Magas bokacizmáján bokacsizmáján előle egy nagy aranyszínű csat, azt mondja Londonban vette, és hogy London nagyon jó hely, imádott vásárolni. Idegesen dumál, lepakolja a táskáját, leveszi a cipőjét, ebben a lakásban nincs cipőben mászkálás, a haris nyáján apró strasszal kirakott pöttyök, fázik a lába, papucsot kér, kiveszek egyet az előszoba szekrényből, odadobom a lába elé, belebújik, nagy a lábára, nem szól érte, csak becsoszog az étkező nappaliba, ahol Noémi még mindig az ablakban áll. Hello! Köszön neki, Lívia.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 már nem akarok meghalni. Nem képzelgek azon, milyen lesz a temetésem, mert az életre koncentrálok. Élek én is, és anya is él. Anyával minden nap dumálunk, most többször, mint az előtt, meghallgat, és én tudom, hogy örül annak, ahogyan az életem alakul, még ha nem is tudja kifejezni pontosan az érzéseit. Megértem őt, mert neki ezzel világ életében gondja volt viszont nekem sikerült levenni magamról ezt a békjót, már elmerem mondani, kimerem mutatni a szeretetemet. Olyan jól belejöttem, hogy minden nap többször megölelem és megcsókolom kát. Mondani viszont ritkában mondom, mert ha kimondják, akkor már morzsolódik az értékéből. Ha elmondom százszor, nem lesz érvényesebb. Ha megmutatom, hogyan sokkal igazibb. Már nem gondolkodom a halálon, nem képzelem el, milyen lesz a temetésem. A sötét gondolatok úgy oldódtak fel a boldogságban, hogy észrevétlenül vesztették el jelentőségüket. Anya itt van velem. Anya lát. Mondjuk remélem, hogy nem minden pillanatomban. Bízom benne, hogy amikor kával szexelek, akkor anyám átmegy valamelyik családtagomhoz, mondjuk a tesómhoz. Az új otthonunkban a régi bárszekrény, most könyvespolc, fölötti falból családi fotóalbumot csináltam. Anya és én vagyunk a fotókon gyerekkoromból, az egyik képen szerepel a tesóm is. Én grimasztvágok, vágok, a tesóm megfogja a vállam és nevet rajtam, anya pedig áll rövid hajjal, amilyen mindig is volt neki, rövid nadrágban, látszanak a formás, izmos barnára sült lábai, fehér zokniban és fehér sportcipőben, Egyenes háttal fogja a tesóm kezét. A fehér sportcipő és fehér lábszár középig érő zokni kombót én is gyakran viselem. Fehér sportcipőből van legalább féle idehaza, kászerint minimum húsz, és soselyettimért veszek újabbnál újabb fehér sportcipőket, pedig csak rá kellene néznie arra a fotóra, és egyből tudná a választ. Azon a fotón anya egyik kezét zsebre rakja. A szájával valamilyen szót formál, mintha mondani akarna valamit. Ha arra a képre nézek, elképzelem, hogy itt van, és olyan, mintha éppen vele beszélgetnék. Kislányom, úgy örülök neki, hogy így látlak. Kis cukim, olyan büszke vagyok rád. Nagyon szeretlek, kis tündérem. Elképzelem, ahogy ez a fotó életre kell, és anyám kimondja ezeket a mondatokat, ahogy az utóbbi időben... A halála előtt már sikerült eljutnunk idáig, hogy hasonló jelentőségű mondatokat mondjon nekem. Már nem gondolkozom azon, hogy miért jutott nekünk ennyire kevés idő, egyszerűen csak elfogadom, hogy ez nem lehetett másként. Anya itt van velem, és minden nap beszélgetünk, látja Kát is, és tudom, hogy nagyon imádja. A múltkor hazamentünk együtt vidékre, ott voltunk házában, anya ágyában aludtunk. Elképzeltem, hogy ott van velünk, úgy ültünk ott, hogy kihagytunk neki is egy széket, de nem tettünk oda egy plusz terítéket, mert az már túl morbid lett volna. Látod? Hazajárunk, anya. Kimegyek a temetőbe, bár még mindig nem tudom, mit kell ott csinálni. Hogy kell ott viselkedni? Jól vagyok. Valahogy elbírom, hogy nem ülsz ott velünk az ünnepi asztalnál, valahogy kibírom, hogy nem látlak többé, csak a képeidet nézem a falon, és néha beszélek hozzád, még akkor is, ha nem válaszolsz. Még mindig nagyon bén a dolog kimenni hozzád a temetőbe, anya. Az egyik virágtartóra ráírtuk a neved, mert összekeveredik a rengeteg virágos ibrik az urnák alatt. Neked van egy külön, abba általában fehér krizantémot veszünk, és az urnád alatti urnahelyen kitettük a fotódat, elé pedig műanyag virágot pakolt a hugod, amit senki nem mer onnan levenni, mert tiszteletben tartjuk az ő is, pedig tudjuk, hogy rühelled a színes művirágot. A múltkor kijött velem Ká, együtt álltunk a márványtáblád előtt, már elkészült az is, élt 58 évet, 1962-től 2021-ig. Ká azt mondta, hogy az ő apja is 62-es, és kiderült, hogy csak 10 nap a korkülönbség köztetek. Máskor a tesommal voltunk nálad, álltunk ott tíz percet az urnafal előtt, és a tesóm azt mondja, ez még mindig nagyon rossz vicc anya. És igaza van, tényleg nagyon rossz vicc. Beleszakadunk. A temetőben érezzük leginkább, hogy ennek súlya van, hogy ez tényleg nem poén, hanem halálosan komoly, hogy te tényleg meghaltál, és rettenetes ilyenkor, mert eszembe jut, hogy nincsen semmi a halál után, nincsen mennyország, nincs pokol, nincs feltámadás, nem kezdtél egy másik testben új életet, egyszerűen csak megszűntél létezni, és ezt lehetetlen elviselni, anya. Mondjuk azt se lenne sokkal jobb, ha reinkarnálódtál volna egy másik testben, és most például egy macska lennél, vagy egy hülye kutya, mert azt viszont tudom, hogy kurvára idegesítene. Jó lenne valamiben hinni, ha nem is Istenben, de legalább valami másban. Hinni abban, hogy így most jó neked, már nem szenvedsz, egyszerűen csak elfáradtál, és el akartál menni, és nem akartál tovább küzdeni. Utálok kiárni a temetőbe, mert ott a halálod valóságá válik. Jobban szeretem otthon bámulni a falat, a falon a fotókat és beszélni hozzád. Jobb azt hinni, hogy megbolondultam, mint szembesülni a valósággal. Ahogy indulunk kifelé a temetőből, a széles, nyárfákkal szegélyezett úton, ká megölel, felén fordul, megnézi az arcom, amit egy vaskos, fekete, széles napszemüveg takar, tudni akarja, hogy sírok-e és megpuszil. Az ölelésében és a csókjában benne van, hogy itt vagyok, Tartalak, ne félj. Látod? Már nem félek, anya. Nem félek a haláltól. Nem félek a szeretettől sem. Pedig ez utóbbitól egész életemben jobban rettegtem, mint attól, hogy egyszer meghalok. Várlak majd otthon, anya. Az elolvadó világban, ahol újra kislány leszek, az öletben ülök, és te átölelsz engem szorosan.